7 și 17 minute, inevitabil va fi bine Cu alte cuvinte, cum o dai, cum nu o dai Dacă te trezești cu deșteptarea, oricum va fi bine Așa e, totul e și... Să ajungi cu, S -a -s -a cu autobuzul, cu taxiul, cu mașina Salutări tuturor călătorilor Din mijloace de transport în comun Care ne ascultă, că știm că sunt uh, Mulți șoferi care pune Europa FM în microbuzen, în troleibuze, în să tragi. și mă să spui. merg cu autobuzul. Mi-e doar să merg cu autobuzul. Facem mai un experiment într-o zi. Știi că eu am. Da, da, da, nu știu când trebuie să plec și nu știu când ajung. Păi nu, că e... N-ai treabă, e o aventură. Plegi, poate ajungi, poate n-ajungi. N-ai de unde să Mai bine e atractiv, știi? Nu. Dar ajung până la urmă tot așa. Da, și că eu am aș cu mașina. Am portofel de la electronic. Cu da? cartelă, da. Și eram foarte încântat că pe vremuri mergea și la metrou. Acum, recunoșnistii, n am mai fost de multă vreme, nu mai știu dacă mai merge. Și n-au băgat metro în -ul ultima, ultima dată când am încercat, n-a funcționat. Deci dădeam cu cardul <laughs> acolo și se uita lumea la mine. Nu să a întâmpla ceva? Nu mai funcționează domnul, trebuie să cumpărați cartele separat. Mm. Ai văzut? <laughs> da. Dar cineva a făcut un calcul, cum e mai ieftin? Să mergi cu taxi toată viața sau să mergi cu mașina? Să iei mașină și să autobuild.ro a făcut asta și întrebarea asta a fost cum e mai ieftin să mergi cu taxiul sau cu mașina și primul răspuns e cu iamă adică decât taxi mai bine iamă la mine în sat se merge cu iamă foarte mult. Tu așa vii? <laughs> <laughs> Nu, că nu vine, ia mânene până la București, e prea înțeleg. departe. A, ia de aici colo, așa, câte puțin. Da. Eu zic că e cu mașina. Eu aș fi zis cu metrou din drumul taberei, dar la n-ajunge la timp și e și foarte scump. Da. Da, deci uh, autobild a făcut calculul ăsta și a spus așa, dacă am circulat zilnic 20 de kilometri dus în cu taxiul în București. În București e un preț de ăsta, e real de 1, 39 de bani. Uh -huh. uh, ar fi de două ori mai scump ca mașina, costând aproximativ 550 de lei pe lună, comparativ cu 260 de lei cheltuiți cu autoturismul propriu. Eu Vezi, nu știu ce am zis cu mașina. Strict cu da, au pun, pun, da, pus benzina 260 de lei, eu nu știu ce mașină. Înseamnă că e o mașină care consumă sub 8%, eu nu Probabil cred că există pus... așa ceva. Da. GPL, ca la taxi, știi? <laughs> Serios. Da, adică, asta, 260 de lei pe lună pentru benzină, pentru mașină, pentru mine e un vis. Eu nu am cum să fac 260 de lei la cât consumă mașina mea. Bine, trebuie să-ți iei și mașină. <laughs> A, da, nu, că, că asta e, eu am mașina a, a, okay. da. Dar asta e, dacă vrei mașină, consumă mult a, Dacă vrei da, ceva da, cu pedale De tine cum îmi privești costă mai <laughs> tablă cu da. Dacă vrei, facem întrecere a, La vale, la, ce? La, vale. <laughs> la vale și cuvântul din spate <laughs> pentru tine da. Și eu urc de Și tu la urcare, da Anual, mersul cu taxiul vă, vă costă 6600 de lei Vezi, e mai scump Pentru drumul parcuse cu mașina, 3100 de lei dar e păcăleală, pentru că la mașină mai ai și alte lucruri în afară de benzină. Sunt taxe, RCA, casco, revizii obligatorii, cauciucuri de iarnă, de vară, amenzi când pică, așa câte o amenză, amendă. Casco, spun domnii ăștia, ar costa aproximativ 250 de euro pe an. Cred că și asta e exagerare, dar casco, nu spui casco, de. stai un pic, că nu spui Eu casco, nu măi, cum o exagerare? Ultimul exagerare meu... în jos, în sensul da, că ultimul, e prea puțin. Ultimul meu casco era 700 de euro, zău, pe an. Și am renunțat. Trițainski că trebuie să iei mașină, era da. o mașină. Adică dacă-ți luat mașina cu remorca și plătești. Și că gândești. Dar a fost super fan, pentru că, după un timp, agentul acela de asigurare mi-a zis, două, un zice, Mai bine nu, vă nu mai, mai Nu vom mai face casco, pentru că nu. Dacă o întrerupezi, nu vă mai face nimeni. De ce? Pentru că mașina are peste 5 ani, și după 5 ani nu se mai. Terminat, Bine, da. ok. Bun, deci casco nu trebuie să faci obligatoriu. Da. Dacă circul cu mașina. Așa. E opțional. Dar RCA ai impozit, ai uh, revizia, ai amenzi ai și revizia e da. opțională și pentru dacă, mulți. Dacă pui toate astea, să mergi cu mașina te costă aproximativ 8000 de lei față de 6000 de lei cu taxiul. Sigur, avantajul cu mașina ta e că poți merge chiar unde vrei tu, nu unde vrea De Deci e mai eficient cu taxiul, cel puțin într-un oraș mare ca București, unde tariful este păstrat jos în mod artificial. Știu că mă urăsc o grămadă de București în care aud asta, dar asta e adevărul. Tariful din București este ireal, 1.39, nu e un tarif, un tarif normal. Și rezultatul e că taximetriștii nici nu mai practică. Este un halouism total. Acum nu mai poți să iei taxiul când deschizi ușa te întreabă unde mergi. Da. N-am mai auzit asta și de pe nu vremea. Dacă vrei să unde vrea el, da de pe vremea lui ceaușescu n-am mai auzit da, asta pe așa cum e. E. Eu am renunțat să mai merg taxiul că mă enervează tocmai la asta. Singura varianta e să faci comanda. Și în cazul meu este ori prea aproape, or prea departe. Deci dacă sunt în București și spun o din din Bucureștia nu e prea aproape. Trebuie să dai nu știu cât și dacă spun, vreau acasă la mine, mediul rar, e prea departe, nu? Da. ce mă întorc eu de acolo? Nu am Bun. Mă întorc gol. Da. Și la asta trebuie să pui și uh, prețul mașinii. Adică dacă te gândești cât te-a costat mașina, împarți la câți ani o să o folosești și pui și tu, scazi prețul cu care crezi că o să o vinzi. Și dacă adaugi toate astea, da, e mai eficient cu taxiul decât cu mașină. Deci, eu cred că cea mai eficientă variantă e cea în care folosești propriul taxi, și când vi la serviciu mai și pe cineva să-l aducem banesa? <gri> da. Deșteptarea cu Vlad Petranu și George Zafiu la Europa FM. Tati, <fix> ce? <fix> <fix>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 Mici, dufalac frut, poți uita de constipație. Acesta este un medicament, citiți cu atenție prospectul. Reaprinde pasiunea pentru gătit. La Emag ai reduceri bine crescute de până la 30% la incorporabile Hansa. Comandă acum de pe Emag pachetul promoțional de incorporabile Hanza, inot format din cuptor electric cu display și grill plus plită pe gaz cu aprindere electrică la doar 899 lei. Emag, hold-in, parfumerul simplu.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 Busy Day la Europa FM Busy Day cu moi siguran. bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Nu-mi dau seama foarte exact cât de gravă este decizia Curții Constituționale, cel puțin până vom vedea motivarea, nici n-ar trebui să ne surprindă foarte mult ceea ce o să citim acolo, dar declarațiile președintelui acestei instituții, onorabilul Valer Dorneanu, sunt pur și simplu halucinante. Mi se pare că am ajuns cu democrația românească într-o fundătură și că nu vom mai putea ieși de aici dintr-un motiv oarecum simplu. Curtea pare a crea un soi de superimunitate penală pentru miniștri, care, zice domnul Dorneanu, nu pot fi deranjați cu mizilicuri precum anchete privind legalitatea actelor lor. Dacă nu cumva am înțeles eu greșit, Curtea Constituțională tocmai a făcut pe ministrii voievozi, oameni cu puteri de viață și de moarte incomparabile cu ale supușilor. Sloganul destrigat în aceste zile, DNA să vină să voia, este așadar neconstituțional. Busy Day cu Guran, la Europa FM Chiovese a făcut o foarte inteligentă mișcare anticipând probabil decizia Curții Constituționale a comunicat înainte exact ce a descoperit DNA și ce n-a descoperit în cazul Ordonanței 13 trimițând parchetului general dosar. Între noi fie vorba decizia Curții Constituționale prin care se declară depășirea competențelor de către DNA este consecutivă deciziei prin care CCR a spus că guvernul nu și-a depășit competențele reglementând prin ordonanța respectivă abuzul în serviciu și golind infracțiunea de fapt de conținut astfel încât să nu mai poată fi nimeni acuza acuzat de asta. Deci, nicio surpriză. Da, putea fi anticipată ultima decizie a Curții Constituționale. Totuși, comunicatul DNA arată că ministrii guvernului Grindeanu au fost chiar mai temători decât ar fi trebuit, căci dacă decizia Curții Constituționale s-ar fi dat înainte de ordonanța 13, dacă n-ar mai fi trebuit să și falsifice evidențele de la cabinet, grație la Gavrilescu, ministru pentru relația cu parlamentul, n-ar mai fi trebuit să le pună pumnul în gură specialiștilor din propriul minister, în general n-ar mai fi fost nevoie de specialiști pe niciunde. N-ar fi fost suficientă voința politică a ministrilor de a face orice, asta țin în loc și de oportunitate, dar, atenție, și de legalitate. Vedeți principiul ăsta al legalității, scris cu litere de oșcapă în Constituție, care spune că nimeni nu este mai presus de lege, tocmai a fost puțin interpretat. Ministrii sunt mai presus de lege, de vreme ce Curtea Constituțională, garantul respectării Constituției, spune că singura sancțiune în cazul lor este eventuala declarare neconstituțională a actului pe care îl emit astfel. Dacă eu, tu sau alt cetățean încălcăm legea, un procuror este ținut culmea de același principiu al legalității să ne încheteze. Ceea ce înseamnă că un alt principiu constituțional, cel al legalității în fața legii, nu mai funcționează nici el în cazul guvernului sau a ministrilor săi. Vrei să-l scapi pe Dragnea sau pe Tăricianul de pușcărie? Dă o ordonanță. Tot ce riști este să te certe apoi Curtea Constituțională. Dar poate vrei să-i dai prin ordonanță lui Dragnea cinci județe sau poate doar asfaltarea acestora. Dă o ordonanță, frate, nu riști nimic decât eventual să te certe domnul Valer Torneanu, fost deputat PSD, fost avocat al poporului, un bătrânel cu dificultăți reale în așa aminti cum se numește exact parchetul ăsta anticorupție și, probabil, și modul destul de dubios în care el însuși a închis ochii la ordonanțele prin care guvernul Ponta a pus într-o altă noapte pe burtă statul de drept doar ca să-l poată suspenda pe Băsescu din funcție. Aceasta este conjunctura politică în care am ajuns, aceștia sunt actori. Întrebarea este ce ne facem de aici înainte, oameni buni. Acea cărțulie numită Constituție. Constituția României nu mai valorează nici cât lemnul tăiat pentru hârtia pe care s-a tipărit. Tocmai a devalorizat-o însăși Curtea Constituțională, care s-a autodetonat din punctul de vedere al propriei credibilități și, odată cu ea, a aruncat în aer și democrația românească, așa fragilă cum era. În opinia mea, ne trebuie o altă Constituție de acum, una apărată nu de o curte constituțională numită de politicieni și sensibilă la interesele de conjunctură ale acestora, ci o Constituție apărată chiar de justiție, de Curtea Supremă, așa cum se întâmplă în State democratice. Până atunci, România ca țară este în derivă, impredictibilă, expusă a abuzurilor politice, spolierii economice și, bineînțeles, legalizării mai pe față sau mai discret a corupției pure și simple. Ați ascultat BBC Day cu Moise Seguran la Europa FM 7 și 30 de minute, România în direct cu Moise Guran, revine la 1 și un sfert. Fastila BBC Day v-a fost oferită de Transilvania, banca oamenilor Întreprinzători. Pe aceeași frecvență cu tine...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 Flori sau cosmetice, dulciuri sau articole vestimentare La Carrefour orice poate deveni un mărțișor original pentru femeile din viața ta Pe 27 și 28 februarie ai marțișoare începând cu 0,99 lei În plus ai ulei Olga un litru la 3,49 lei Iar până pe 31 martie vino cu orice mașină de spălat sau aparat frigorific vechi Cumpără un produs electrocasnic din aceeași categorie și poți primi o reducere de 100 lei ai frigider Arctic Clasa A+, la 599,90 lei Carrefour, pentru o viață mai bună Ziua bună se cunoaște după cafeaua de dimineață La EMAG ai până la 45% reducere la espressoarele Bosch Tassimo Cumpără de pe EMAG Espresor Automat Bosch Tassimo Vivi Ce prepară o gamă variată de băuturi la doar 209 lei Pregătește băuturi complet automat cu atingere de buton Bosch, tehnică pentru o viață EMAG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 Just to turn it around You said you don't know You tell me don't lie You working a smile And you're going to ride right. To the lights we'll Take it off and let me show My love for you insatiable Turn me up, never stop Wanna taste the My love for you insatiable So if you feel the fire is Europa e rides on mai bună muzică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 Some people think I can solve them Lord heavens above I'm only human after all I'm only human after all Don't put the blame on me Don't put the blame on me Don't ask my opinion Don't ask me to lie And beg for forgiveness For making you cry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 7.36 de minute, sper doar că luați micul dejun cu noi Un ceai, o cafeluță, o omletă Dacă aveți timp să o faceți așa dins de, de Mă preocupă o chestiune Încep să mă gândesc după 30 de ani de muncă Parcă în pică fisa că am greșit ceva În privința sporurilor la salariu Adică, cred că greșeala a fost că n-am cerut Niciodată, că asta e Am senzația că în România dacă ceri Primești, știi, e potrivit e, ceri și se da. Da. Și da Adică cum e la copilul care nu plânge Nu primește de mâncare, nu? Da, e, așa e cu mâna, mâna întinsă întinsă care nu spune poveste, poveste Nu primește pe mână Păi noi nu spunem povești, noi nu spunem Adică uite, am, am putea să facem acum O solicitare Noi care spunem povești la radio așa. Întindem mâna și am A. vrea să primim Un sport de la stat Adică să primim și noi un spor, un spor de ceva, nu contează, să un fie spor, un spor de ceva. Un spor de stat cu mâna întinsă, dacă e de la stat. Domne, poți să i spui cât vrei, cum vrei, dar cât se -i dau bani? Dar care i sporul care te-ar fi caracterizat pe tine cel mai mult? De-a lungul carierei. Bună întrebare. Asta, trebuie să mă mai gândesc la asta, dar mi-a venit ideea asta că greșim undeva că Așa. nu cerem de la știrea că funcționarii publici vor primi un spor de stres de 50% din salariu. Înțelegeți? Țineți-vă bine cu mâinile de volan acum. Plenul Senatului a votat acordana unui sport de risc și solicitare neuropsihică de 50% din salariul de bază pentru funcționarii publici. Înțelegeți? Nu-i rău. Pentru compensarea activității specifice, zice uh, textul de lege, funcționarii publici din cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici beneficiază și de un sport pentru risc și supra-solicitare neuropsihică de 50% aplicat la salariul de bază lunar. Este o modificare la legea 188 pe 1999. Votul, asta, legea a trecut cu 88 de voturi pentru, 11 împotrivă și o abținere și acum trebuie să meargă la cameră. Deci toți funcționarii publici din România, dacă votează și Camera Deputaților și nu văd niciun motiv pentru care n-ar vota din moment ce au cerut. Că e, ceri și primești. Deci toți funcționarii publici din România vor beneficia de un spor de solicitare neuropsihică de 50%. Cine este neuro cine este funcționar public? Cine e neuro funcționar public? Neuro funcționar <laughs> Păi sunt o grămadă de oameni care îndeplinesc diferite demnități sau lucrează pentru statul român, secretarul general al guvernului, de exemplu, secretarii generali din ministere și ajunctii lor, prefecti, subprefecti și după care începe, inspectori, inspector de o grămadă de feluri. Uh, șefi de servicii, secretari de municipiu, șef de birou, consilier, consilier juridici, auditorii, experții, inspectorii, referenții, inspectorii vamali, inspectorii de muncă, controlorii, comisarii, managerii publici, ce mai vreți? Uh, directorii din tot soiul de autorități administrative autonome și adjuncțiilor, Secretarii municipiului, am zis. Deci o asta, grămadă de bani. Toți acești oameni, o grămadă de oameni care sunt solicitați neuropsihic în România și până acum lucrul ăsta nu era recunoscut de societate. Adică noi toți abuzam neuropsihic oamenii ăștia și ei săracii trăiau așa abuzați fără niciun fel de compensație. Dar într-o zi probabil că unii dintre ei au spus cât să mai suportăm să fim abuzați neuropsihic. Dorim o compensare. Cât să fie. 50%. Perfect. Mergi. Asta este, asta este secretul. Asta este... Noi, de exemplu, noi care spunem povești, nu putem să fim și noi abuzați într-un fel. Adică pe da. noi, nu ne abuzează și pe noi nimeni să primim și noi un spor la salariu. 50%. Da. Adică un spor să fim și noi. Da. Tu vrei spor de multinațională? Da, uite, sport de multinați. Uite, eu sunt abuzat psihic da. că lucrez într-o multinație. E multinațională asta la lucrez? E multinațională. E multinațională. Nici da. nu știu. Dar, clar, deci sunt abuzat da. pentru că se zice la televizor că eu sunt Uh, ce sunt? Sunt soroșiți, sunt ceva da, dacă Și zic trimis zic. în stradă în mod obligatoriu de da. șefii tăi Da, și, a, da, exact Deci am fost abuzat Neuropsihic și trimis în piață Cât să fie compensația? Deci dacă ar fi să fie, fiți atenți la mine Hai să vorbim un pic la telefon despre asta La 0372069599. Dacă ar fi Să cereți un spor Așa, că vedeți Trebuie cerut Cât să fie și pentru ce? Adică pentru ce ați vrea Spor? și cât să fie sporul din salariu. Rezonabil, că să nu depășească 100%, nu? nu Sau nu. să depășească. care e problema? Băi, deși 50% spor de stres pe cuvânt, adică... Eu aș, eu aș vrea, de exemplu, spor de playlist unele, în unele zile. De ce? Adică, cu ce te împiedică Ce ul Mi se pare, cum să spun, atât de entuziasmant încât mă forțezi zaf, să dansez în permanență, tu, cu muzica pe care o pui. În se, pare, ci, ci se pare dificil să asculti în fiecare zi Elindion? E doar un exemplu. Nu. Selindion, mamă. Cineva este îndrăgostit, după cum vorbeam cu domnul. Multe lume e îndrăgostită de. Deci, hai ziceți. Muzica. Ce spor ați vrea, dacă ar fi să fie spor? Și serios, și serios. Șoferi, hai să vedem. Șoferii de taxi. Ar fi sport de stres pentru că au tariful mic. Deci, cât e tariful mic, să primească sport de tarif mic. Dacă s-ar mări tariful, atunci s-ar desfința și sporul ăsta. Nu? Am înțeles. Sună la 0372069599 număr cu tarif normal și intră în direct în Deșteptarea la Europa FM. Marian, ne-a sunat, bună dimineața! Salutare, Mărin! Bună dimineața! Bună dimineața, domnilor! felicitări pentru emisiune. Împreună cu Moise faceți un trio senzațional! Să trăiți! Știți ce mă, mă deranjează pe mine? Nu faptul că trebuie să luăm sporul sau trebuie să cerem sporuri. Mm. Faptul că am ajuns să facem un umor negru de situația în care ne aflăm. Hai să revenim la subiect. Ce spor crezi că ai meritat? de necaz se cheamă. Eu n-aș merita niciun spor. Lucrez de vreo 30 ceva ani la multinaționale, că mi-e cap, agresat neuropsihic pe toate canalele cu putință și n-am cerut niciun spor, nu mi-a dat nimeni niciun spor. Păi vezi... Asta este atitudinea greșită, aici e greșeala, aici că greșim, dacă da. nu cerem, nici nu primim, domne alții cum primesc dacă cer? Bogdan, bună dimineața! Să traiești, bună dimineața, de la Cluj, felicitări pentru emisiune. vreau să fac o completare. Bun. Pare mi se că în proiectul de lege este doar pentru Agenția Națională a Funcționarilor da. Publici, da. este... Da, pentru Noi compensarea activități specifice funcționarii da, da, da, publici da. din cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nu mi se pare un pic de ne, nu știu, mai bine nu s-ar aplica, ori dar mai ori la toată lumea ori nu faci uh, o distinție între anumiti funcționați La mea. toată lumea, dar adică parerea mea, părerea mea. Dom nu, să... la anumite categorii sau nu știu ce să zic, dar mie mi se pare că mult 50% părerea mea la nivel central. Dacă cam, dea. Salarii... cam cât să Cam cât nu știu ce. Eu zic raportat la salariile lor față de autoritățile locale, sunt cu mult mai mari credeți, mă lucrez în sectorul bugetar. Așa. De aceea zic. Și dumneavoastră, nu sunteți, și dumneavoastră nu sunteți membru în Agenția Națională a funcționarii Pulpului? Nu, nu, nu, nu, ah, nu. păi da, sunteți cărcotași, adică de ce să primească alții și... Păi dumneavoastră e? ați cerut? Da, nu zic că nu, dar nu vi se pare, vi se pare normal la așa, vă întreb. Nu, domne, ori la toată lumea... Ori deloc. Ori da, numai nu, la dai. unii. <laughs> Mulțumim, Mulțumim Bogdan. Mult, Bogdan. Simona ne sunat. bună dimineața. Bună. Alo, Simona, Simona. Alo, Bună dimineața bun. bună. bună dimineața, vreau să fac și aceeași completare Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Probabil este un număr limitat de oameni Nu sunt toți funcționarii publici Din România, da? Așa Deci, totuși, suntem și... probabil aceea, sunt probabil de 100-200 de oameni Acolo angajați Nu toată lumea din România va beneficia De acel post, dar Spor, adică Nu toți funcționarii publici din România Da, domne, dar este un bun exemplu Probabil că este un bun exemplu, dar haideți să nu da, ne da, raportăm da, la nivel național atunci, dacă. Dar da, dumneamă. Stați așa că n-am scris la nivel da. național, am zis să. Asta, spus că toți secretarii de stat și pornind în jos toți inspectorii și consilierii și toate funcțiile publice. Așa. Or, dacă spune clar că doar agenția națională a funcționarilor publici, acolo este un număr limitat de oameni. Dar trebuie nu extins la toți funcționarii publici? Funcționarii publici? Probabil că ar trebui extins La toți funcționarii Iată. publici Dar de ce ar credeți că, agenția, că Funcționarii din Agenția Națională A funcționarilor publici Au risc neuropsihic? Uh, asta nu pot eu să vă precizez De ce au risc neuropsihic Dar Probabil ei sunt că mai brești ei Ar să... trebui să fie Cu funcționarii publici Care lucrează mai ales cu publicul în Număr de 8 ore în fiecare zi Să lucrezi cu publicul Este, într-adevăr un risc neuropsihic, până la urmă. În ce sens? Sunteți în funcționari se... public care lucrează cu publicul? Da. Sunt și funcționari ce înseamnă? Care lucrează cu publicul și care vede în fiecare zi un număr de oameni foarte mari, dar care trebuie să le rezolve problemele. Uh -huh. Dar un șofer de autobuz care lucrează cu publicul ar trebui să primească și el un sport de risc de asta neuropsihic? Uh ar putea, că da, dar că șoferul conduce un autobuz, ceilalți lucrăm probabil cu intelectul fiecăruia. V Bine. Aici okay. sunt lucruri diferite. Cine nu lucrează cu publicul în țara asta? Vânzătorul de pâine lucrează cu publicul? Da. Că și el interacționează. Vânzătorul de ziare lucrează cu publicul? Da, da, ea-s da, la da, privat. Spus, da? Cu public calm. Cu public calm. Eu sunt de acord să le dea funcționarilor serios. Și serios? casierilor de la hipermarket. Și casierilor la de la... Dar casierul este, are dreptul la sport de risc neuropsihic. Da, eu zic că da. Înțeles. Și de câte ori am văzut oameni care certau casierul pentru diverse treburi de magazin, da. dar ceartă ca lumea înjurat. Da, Dar parlamentarul ar trebui să aibă sport de risc neuropsihic? El lucrează cu foarte mulți oameni, de exemplu. vorbind de lucru direct cu oameni. Nu... A... Păi direct cum păi e La modul că ești la gheșiu și Știi vin... Știi câtă lume i s-a adresat direct parlamentarului Correct. român da, exact. în ultima perioadă? Da, de exemplu, primul ministru, <laughs> adică... <laughs> și acolo sunt niște adresări, n-ai văzut? <laughs> Sute de mii de oameni. Și funcționarii de pe la call center-uri. Cred da. că ar trebui să primească sport de ăsta. Da, la, la magazine. Cred că toți cei care lucrează în magazine ar trebui să aibă acest sport de lucru cu publicul. Marius, e cu noi. Bună dimineața! Bună, Bună dimineața! Uh... Sunt de acord cu antevorbitorii mei, dar aș dori să fac o precizare mai întâi. Da. Ceea ce înseamnă funcționar public în sens generic, adică funcționar al statului, ce înseamnă și profesor și doctor și funcționari publici, conform legii statutului funcționarilor publici, care fac parte din Agenția Națională a, Func a funcționarilor Publici. Probabil da. ăștia din agenție sunt de ordinul sutelor de mii. Sunt de acord cu chestia asta cu sporul, doar că ar trebui făcut o analiză clară și făcut diferențiat în funcție de nivelul de presiune psihică la care este supus fiecare, pentru că sunt funcționari publici care nu au uh, presiune psihică. Nu, nu vă supărați, pe alte... bune, acum noi am luat-o glumă. Dar să fim serioși, spune, pe, pe ce lume trăim? Ce presiune psihică? Nu vă supărați. Omul se ia la muncă primește un salariu pentru asta. Ce presiune psihică. Noi nu avem presiune psihică aici că discutăm în emisie. Casierul ăla de la hipermarket el nu are presiune psihică. Despre presiunea ce vorbim aici spur de. Nu, se, nu vă dați seama nu ce se ridicol este. La dar, dar la ce se nu referă, se... domnule? nu vă supărați? Exist Agentul de circulație din intersecție nu are presiune neuropsihică și chiar mecanică atunci când îl calcă mașina? asta e munca! Ai tot soiul de probleme la muncă, le rezolvi! Pentru aia primești salariul, nu-ți convine, te duci în altă parte. Vrei okay, și... știți, că... sport de Xerox, mai erau unele, sport de Xerox. Ce înseamnă sport de Xerox? Aleasă niște aberații. Nu, la e sport de copiator mod, și se verifică la domnul de... În mod evident, aleați niște aberanții. Da, pă, bune. Bun, mulțumim pentru telefon. Sper că nu v-am, că am senzația că ați intrat așa, știți că defensivă. Să că sport de stres da. pentru cei care intră în direct în deșteptarea și vorbesc cu Vlad. Sport de stres neapărat. Florin, bună dimineața. Cu Bun toți Florin. concurenții de la bătălia sexelor. Exact. Florin, <laughs> bună, ești cu noi, bună dimineața. Salut, Bună Florin. dimineața, bună dimineața. Văd că toată lumea a intrat așa într-o zonă de asta, strict serioasă. Da. A, o să țin așa puțin trendul și după aceea încerc să decongestionesc puțin. Așa. A, <laughs> eu, sincer, aș mai lua puțin povara de pe unerii celor care sunt acum în sistem și totuși sunt stresați și aș mai crea niște locuri pe acolo, pe la buletine, pe la zonele astea unde sunt uh, foarte stresați oamenii. Dar mm -hmm. sunt oameni acolo, să știți, doar că sunt, sunt foarte mulți dar... în spate pe care nu-i vedem și doar unul la ghișeu. Se le facem ghișeu atunci. Mm -hmm. <laughs> păi nu au și ghișeie, dar apar din când în când. E o lungă poveste. Am fost în schimb buletinul da. anul trecut și am văzut exact cum se întâmplă lucrurile. Da, deci uh, e o problemă, clar. Dar ca să decongestionez puțin situația. Da. am zis, eu aș crea pentru non-bugetari sau, nu știu, pentru cine să simte în cauză, aș crea sporul Dragnea sau ceva de genul ăsta. Spor de Dragnea. Dar fi sport o treabă de, asta. Da, spor păi, de suportabilitate. Pentru... <laughs> cu... Dar să știți că nu are legătură neapărat cu domnul Dragnea. Adică, da, după bine. părerea mea, cu orice guvern, trebuie trebuie spor de suportabilitate că ești cetățean român și plătești taxe. Cred da, că asta am a... mers puțin într-o zonă mult prea personală, așa, da. dar într-adevăr, da, <laughs> cred, cred că aici ar trebui să... Ar trebui să, să primim de... niște scutiri de taxe pentru faptul că suntem cetățeni români care plătim taxe. <laughs> <laughs> cred că pentru asta ar trebui făcut ceva. Gabi, aici. bună dimineața! Bună, Gabi! Bună dimineața! Și eu să șofer la TV. Da. Eu no, că ne-ar trebui sporuri din astea Când ne mai scoatem din mașini Și avem probleme în trafic da. Dar, Dar dumneavoastră ce n-aveți? Dumneavoastră? Era... Okay. dumneavoastră aveți, dumneavoastră aveți uh, sporuri Ca șofer ATB. Păi, e sporul de vechime și băia, dar asta de streză, avem, vedeți că avem vreo patru colegi de anul trecut care au murit numai pe o deci asta e nu întâmplă. Dar stați dar, puțin ca ea... să mă lămuresc exact, în afară de sporul de vechime, alt spor la salariu de bază nu aveți? Nu, ai sporul de linie care e, bă, de, în funcție de gradul de dificultate, e, există, da să zic. Fiecare au riscuri la meserie și la, și la voi dacă intră unul în emisiune și în jură și vă zice ce ne au amendă, nu e tot sport. Ba da, e chiar amendă. Care... <laughs> este... Acolo e stresul maxim. E sport de amendă. Da. Daniel, bună dimineața. Salut. Bună dimineața. Bună. Uh, sunt medic. Da. Și tocmai ne uh, s-au stăiat anumite sporuri sau, mă rog, au scăzut uh, uh -huh. din ele. Dați-ne un exemplu. Păi vreau să spun, de exemplu, la medicină legală s-a tăiat de la 100%, s-a ajuns la 85%. Și pe lângă asta, există posibilitatea ca managerul să-ți ofere doar până la 40%. Păi, dumneavoastră, în medicină legală lucrați cu un public mai cu minte, așa, adică nu. Păi, cu minte, dar. Nu e prea Recalcitrant. Da, nu no, e Deci nu e, nu e vorba numai despre noi. E vorba în general să. Poate ar trebui mărită salariile și tăiate sporurile, cum este și în afară. Așa cum ar trebui să fie normal, da. Pentru că ei ne-au crescut salariile acum și ne-au tăiat sporul. Adică am ajuns de unde am plecat. Dar o să se laude cu creșteri salariale. Da, corect. Mulțumim. Hai să vorbim și cu Liviu. Hai să vorbim și cu Liviu. Bună dimineața, domnul Liviu. Bună dimineața. Constat că la TITAT tot o cel mai agresat domnul Iordache. Domnul Iordache, da, da, domnul Iordache nu e funcționar, e, nu cred că are rang de funcționar public Cred că e înalt funcționar Dar da. <laughs> da. da, nu-i nimic, că domnul oh. Iordache, cred că este compensat pe alte căi Puneți-vă în locul lui, să faceți acea conferință de presă Da. Credeți că a fost ușor, nu lucrează și el cu publicul da, da, da. Ba, da, chiar recalcitrant o parte din ea da. Atunci înseamnă că trebuie să-i tăiem da. Dacă a fost recalcitran cu publicul, da. nu? Auzi Liviu, Liviu și mai cum? Liviu, ja <laughs> Glumeam. <Nu contază. laughs> Glumeam Da, da, da bună, da. bună gluma, da! Nu era Liviu ăla da. Bine, Liviu! Mulțumim! Cred că tu ar trebui să dai sporul pentru domnul Iordachi. Da, apropo de sporurile pe care trebuie să le primim noi în emisie, îmi dă Moise un mesaj. Zice, cred că Zaf, zice Moise, cred că Zaf e mai abuzat decât tine. Eu am lucrat cu tine, adică el cu mine și știu, spune. <laughs> Mulțumesc, Moise! Da, da, da, da. Bine, Ai Moise! Ai un spor astăzi! Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM To the music vibe And the voice, just the girls, the girls in the hair while the shots and men are just sit away over there and the songs that you like, a lot each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hippies twist as where you gonna go, where you gonna go, or go? where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life And you wake up in the morning and your head is towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go Where you gonna sleep tonight Where you gonna sleep tonight <laughs> So you're heading down the road and you're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 And you're singing the song, thinking this is the life And you wake up in the morning and you have to twist of stars where you gonna go, Where you gonna go? where you to sleep tonight And you're singing the song, singin' this is a life And you wake up in the morning and you have to twist the sides, where you wanna go? Where Thinking this is a life, and you wake up in the morning, and your head's full exercise. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning, and your head's full exercise, Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Europa FM și ne pregătim pentru Republica Fantastică România. Aș treține un mesaj primit prin SMS la 1769. Muncesc la o firmă privată. Sunt singurul bărbat între 25 de femei. Merit un spor de stres. Mult succes! Știri în 3 minute la Europa FM.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 Hey, hai să-ți dau un pont! Gustul copilăriei nu s-a schimbat chiar atât de mult. Cei mici mănâncă și astăzi cu poftă plăcinte cu brânză preparate cu mult drag ca o dinoară. Așa că dacă vrei să le pregătești o surpriză gustoasă, poți umple casa de mirosul plăcintelor cu telemea și iaurt abia scoase din cuptor. Pentru familii puternice și amintiri gustoase, la Lidl ai telemea de vacă Pilos 400 de grame la 6,49 lei. Lidl, meriți să fii surprins.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 Ioana Bruster capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața. v-am găsit la știri. Județele Tulcea și Constanța se află sub avertizare cod galben de ceață până la 10. Atenție pe autostrăzile A2 București-Constanța și A4 Ovidiu-Agigea. Este ceață densă, vizibilitatea este sub 100 de metri. Din cauza ceții au fost închise porturile Constanța Nord, Constanța Sud, Agigea și Mangalia. Vreme deosebit de caldă pentru ultima zi a lunii februarie s anunță pentru astăzi. Maximele vor fi între grade pe litoral și în Delta Dunării și vor ajunge la 22 în Banat cu 16-17 grade Celsius maxima în București. Centre de asistență medicală lăsate, o idee a guvernului cioloș promovată anul trecut, dar clasată la sfârșitul lui 2016 de Senat, este preluată acum de cabinetul Grindeanu. Executivul a adoptat ieri o ordonanță de urgență în acest sens. Centrele de asistență medicală vor fi create cu bani europeni. Însă în acest moment, Ministrul Sănătății nu știe câte astfel de centre ar urma să fie înființate nici când va fi deschis primul, și nici cum vor fi stimulați medicii să accepte posturile din zone defavorizate. Florian Bodog, la finalul ședinței de guvern de ieri. Coborâm serviciile medicale și comunitare la nivelul fiecărei comunități. Despre câte centri ar fi vorba? Și de când și cât costă impactul bugetar? Practic, impactul bugetar, impactul bugetar nu este calculat deci uh, în ceea ce privește înființarea, înființarea acestor centre, pentru că ele vor fi înființate, nu vor fi înființate pe cheltuiel de la buget, ele vor fi finanțate din, din por. Practic, sunt 355 de milioane de euro care sunt alocați pentru acest lucru. Câte centri îi păi urmează să facem aplicația pentru... Cum veți convinge personalul medical să meargă în acele centre rurale? Prin o politică salarială corespunzătoare. Un centru de deservește o comună sau mai multă? În momentul de față, noi facem un, o, o, un inventar a ceea ce se găsește la momentul actual și, în, ca principiu de lucru, un centru va deservi o comună. În altă ordine de idei, Ministrul Sănătății susține că vaccinul hexavalent se va găsi în farmacii cel mai târziu, la sfârșitul lunii martie. Florian Bodog spune că astăzi sau mâine va fi semnat contractul cu producătorii. La sfârșitul lunii ianuarie, mai multe direcții de sănătate publică au anunțat că stocurile de vaccin hexavalent s-au epuizat sau sunt pe cale să se termine. Ministrul Florian Bodog dădea vina atunci pe fostul guvern. În replică, fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, i-a transmis că în decembrie existau stocuri suficiente pentru trei dintre cele cinci vaccinuri obligatorii, precizând că nu au fost făcute licitații din cauza unei prevederi contractuale potrivit căreia distribuitorul nu era sancționat dacă nu livra produsele. Plenul CSM este așteptat să emită astăzi un punct de vedere referitor la proiectul de lege depus de PSD privind grațierea colectivă. Ședința Consiliului Superior al Magistraturii este programată la ora 10. Direcția legislației din cadrul CSM a criticat deja inițiativa, motivând, de exemplu, că grațierea pedepselor de până la 5 ani creează, cităm, un sentiment de insecuritate socială. Ciprian Ioana explică. Proiectul de lege privind grațierea e inițiat de fostul ministru al justiției Florin Iordache, Motivul? Penitenciarele ar fi supraaglomerate și din cauza condițiilor din închisorii România riscă sancțiuni la CEDO. Direcția legislației din cadrul CSM critică însă inițiativa despre care spune că este insuficient explicată. În motivare se arată că propunerea de grațiere a pedepselor de până la 5 ani de închisoare este de natură să creeze un sentiment de insecuritate socială. Nici grațierea pedepselor cu suspendare nu este înțelesa de specialiștii din CSM. Pe ordinea de zi a plenului CSM de astăzi se mai numără cererea de pensionare a președintelui Asociației Procurorilor Constantin Sima, fost secretar de stat în Ministerul Justiției în mandatul lui Florin Iordache. El a fost audiat la DNA în calitate de martor în dosarul în care se verifica modul în care a fost redactată Ordonanța 13, cea care relaxa legislația penală și care a scos sute de mii de oameni în stradă. În Statele Unite patru persoane și-au pierdut viața după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit peste două locuințe dintr-un cartier rezidențial la localității Riverside, situată la aproape 100 de kilometri de Los Angeles. Aeronava a căzut la scurt timp după ce decolase cu destinația San Jose, iar autoritățile locale au anunțat că aparatul s-a rupt în două după ce a lovit casele. La Washington, președintele Donald Trump va susține astăzi primul său discurs despre starea națiunii. Ședința va fi găzuită de Camera Reprezentanților. Primele două luni de ale republicanului au fost marcate de politica sa antiimigrație, în special de decretul prin care le-a interzis cetățenilor din câteva state majoritar musulmane să intre pe teritoriul american. Demersul este blocat în acest moment de justiție. După valul de manifestații împotriva lui Donald Trump, susținătorii acestuia au început să organizeze propriile mitinguri în mai multe orașe americane. Știrile s-au prezut aici, ne reauzim cu alte informații peste o oră. Mulțumim, Ioana Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Concedierea antrenorului Claudio Ranieri a avut efect imediat la Leicester City. Campioana Angliei a învins-o cu 3 la 1 pe FC Liverpool și a pus capăt unei serii de 5 înfrângeri în Premier League. Golgetterul Jamie Vardy a reușit o dublă după ce recent a negat să fie avut vreun conflict cu Ranieri, iar Dreamwater a marcat un gol superb din vole de la peste 20 de metri. Leicester City rămâne la doar două puncte de zona retrogradării, iar Liverpool a căzut pe locul al cincilea. Fiorentina a arătat o nouă victorie pe teren pro, Brion al doilea meci consecutiv în care a condus cu 2-0, la a remizat 2-2 cu AC Torino. După ce Joia a pierdut cu Borussia Mönchengladbach 2-4 și a fost eliminată din Europa League, echipa lui Tătărushanul a avut a seară două goluri avans până în minutul 65. Belotti a reușit o dublă și Torino a egalat. Ianis Hagi a rămas și de această dată pe banca de rezerve a Fiorentinei. Știi că obișnuiesc să mă culc la meciuri și când mă trezesc corul să fie da. invers. Am încercat și a seară cu Liverpool, dar nu s-a mai nu zi, mă, ești, nu, mă, ești, mă, nu exact când trebuie. Bine, mulțumim pentru știrile din sport. Continuăm cu Republica Fantastică România și bătălia sexelor. Eu leg o legătură între ele. Dacă vreți să câștigați o panoramă de aia de tabletă și vă, să vă simțiți ca, nu știu, eventual un consilier din Buzău, vă puteți înscrie peste câteva minute. Da, e panaramă, e nou, nouță, e frumoasă. E... E... așa a zis domnul consilier? Așa zic. A... Unii consilieri, da, o să vedeți. Bine, Republica Fantastică România imediat. FM Pe aceeași frecvență cu tine Europa FM morning Jumped out of bed and put on my best suit Got in my car And raced like a jet All Knocked on your door With heart in my head To ask you a question Cause I need to know You say I'll never get your blessing Till the day I die of so love my friend But the answer is no, no Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway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 I'll never get your blessing till the day I die. Don't look, my friend, 'cause the answer's still. Not I need to know You say I'll never get your blessing Till the day I die To love, my friend But no still means no Why you gotta be so rude Don't you know I'm human too tablete de la adevărate, înscrierile încep în câteva minute. Reșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Ucei mici, Dufalac Fruit, poți uita de constipație. Acesta este un medicament, Citiți cu atenție prospectul.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 Sufletul, tu, tu, m să fiu mai mult Îndrăgostit, De deși n-am vrut Am încercat să mă opun, n-am putut Îndrăgostit, De deși n-am vrut nu să mă like, să Mai tu, tu, m făcut să fiu mai mult în regostire și am vrut de și ne-am vrut, cred că îl eu îndrăgostit de butoane. Rămâneți prin preaj, 8 și 19 minute. După 9 avem invitații în deșteptarea de Motans și Delia cântă weekend live din garajul Europa FM. Republica Fantastică România la Europa FM. Da, mai țineți minte, sintagma a mai averea întregului popor? mera era pe vremuri. De unde și răspunsul că dacă e mea, înseamnă că nu fur dacă iau acasă. Nu, nu, păi dacă e. Nu, Dacă totul e. Bun. În buzău, consilierii locale aleși în 2012 au primit în folosință la un moment dat tablete din partea primăriei. Tablete, da, la electronice, de, uh -huh. de înghițit. Deși bon. ar fi mers și niște da. de căpuți. În nu, de ce? Cine știe ce probleme da. aveai? Okay. Pe asta zic, din cauza stresului și presiunii, e posibil să, să te doară capul. Da. Au luat tableta, în 2016, 4, 14 dintre ei, care n-au mai fost aleși, au omis să dea înapoi dispozitivele pe care le luaseră, mă rog, le primiseră să le folosească drept consilier și, mă rog, cumpărate din bani publici. Și noi consilieri n-am mai avut. Și vin și ei cu ce pot de acasă, cu laptopuri. de acasă. Consilierii care au plecat cu tabletele, relatează Digi24, nici măcar nu se simt prea vinovați. Ei spun că se face prea mare caz. <răși> și, zic da, ce? Mă, și tot vorbiți atâta. Este un domn citat de Digi, Musceleanu Constantin, fost consilier local, care zice așa, atâta scandal pentru o panaramă de aia de 4 milioane eu când mă duc într-o seară la restaurant beau de 4 milioane și la revedere. De cât? <laughs> Înțelegeți? Ce? Mâine la 9 o să dau tableta, scurci și gata, am încheiat. Mâine, nene Constantine. Constantine, Constantine Păi dacă bei matale de 4 milioane seara la crâjmă Nu te mai duci matale la 9 dimineața Că te doare capul rău de tot Te deranjează furnicile care merg pe stradă Ai a zis că o să aibă nevoie și de tabletă din cealaltă? Aoleo, ce tropă e furnicile astea Liniște Se aude gărgărița în zbor da, da, da. da. Deci asta, în primul rând că aceste tablete n-au costat 4 milioane panarame, cum zice el, ci 1700 de lei bucată. Hmm. Da? Și contribuabilii sunt cam nemulțumiți. Este un domn intervievat care spune, mie mi se pare că e furt. E ca un furt, adică e ceva ce nu ți-a aparținut, cu toate că au semnat că au primit. Da. Eu cred că domnul Constantin știe ceva când zice că au costat 4 milioane și tu știi 1700. Bună treabă! Foarte bună asta, da. Bine, bun, una peste alta, sigur, s-au mai amortizat că au fost folosite, nu mai sunt noi, evident că valoarea lor nu mai este aia care au fost cumpărate. Dar, până la urmă, pui ei ceva ce nu ți aparține, adică dacă ți-a dat spre folosință, dacă te dea o mașină spre folosință, și -a, bă, panorama aia, după are 5 ani vechime Trebuie făcută bucșăraia la ea Și mai trebuie să-i pui și benzină Ce să lasă că da, Lasă că mă chinui eu cu ea da, Mă chinui eu cu ea da. asta. În... Părerea mea e mm, că Eu ți aș spune să cred că opinia mea, cred că... Sfaturile prietenilor te ajută Dar un singur sfat Te trimite direct la munte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 Show you ciocăm, ciocăm, ciocăm, ciocăm, ciocăm, ciocăm, ciocăm, ciocăm, ciocăm, ciocăm, ciocăm, the 27 Lansăm la Europa FM Bătălia sexelor Așteptăm SMS-urile voastre cu tarif normal la 1.769 Scrieți deșteptarea numele vostru Și orașul în care ascultați Europa FM Și luați-ne tableta Una de aia bună 1.69 1.769 Scrieți deșteptarea numele vostru Și orașul în care ascultați Europa FM Și în câteva minute intrăm în direct pentru Bătălia sexelor Deocamdată în turul României În 3 minute și jumătate I'm a love for life, but I must have been a fool me and you don't talk the way we used to. I do. like și 31 de minute. Vă reamintim, puteți să vă înscrieți la Bătălia Sexelor la 1,769. SMS cu tarif normal. Scrieți acolo deșteptarea numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Turul României la Europa FM. Despre primarul nostru favori, favorit vorbim astăzi. Domnul Chirica? Domnul Robu. Ah, domnul Timișoara, Robu. Da, care, dumneavoastră, are o marotă cu transportul în comun alternativ. N-a rezolvat-o. Dar dânsul ar vrea, încearcă, dar nu iese mai țineți minte celebrele vaporașe, Vaporeto uh -huh. cumpărate de primărie, care n-au putut fi folosite pentru transportul în comun niciodată. Deși de asta fusese reluate, să se meargă pe bega cu ele. Noi le-am văzut când am făcut emisie în Timișoara, erau trase la Cheu, acolo. Bun. Da, de mașinuțele de transportat turiștii. Tot în Timișoara, Mașinuțe care și acum zac într-un garaj, pentru că n-au putut fi omologate și alea cumpărate pe bani publici. E, acum avem o nouă situație de acest gen, măcar primarul este perseverent. Tot la Timișoara, evident, e vorba de mai multe microbuze care au fost cumpărate de administrații și care zac de aproape 3 luni într-o curte pentru că șefii regiei de transport n-au reușit să le stabilească până acum traseele de circulație a, prin dar, oraș. Auzi, poate ar trebui să oprească, nu știu, zic. <laughs> da. Poate ar trebui să... Dați-le sau... drumul în trafic. <laughs> ori a fost blestemat, domnul primar, ori de către ciori pe care a încercat să le alunge din centru orașului, ori de către bicicliști. Asta voiam să spun. Care nu au fost lăsați să circule prin Așa. centru orașului. Chiar Dan, tot. Dan Turcu are detalii. Bună dimineața, dimineața Dan. Bună dimineața! Proverbul să-ți faci iarna, car și vara, sanie, nu prea are da. succes la primăria Timișoara. Da. După ce face câte o achiziție, după ce fac câte o achiziție, cei de la primărie, de data asta, regia de transport, regia autonomă de transport Timișoara, își dau seama că fie nu au toate actele, fie au cumpărat degeaba mașina, fie legislația nu le dă voie să le pună în circulație mașinile cumpărate, sau pur și simplu, cum este în cazul microbuzelor, nu-și găsesc timp să le dea drumul să, să circule prin oraș. Uh -huh. Primăria Timișoara a cumpărat anul trecut și pe la final de noiembrie au și ajuns în oraș șase microbuze de transport persoane. Da. Cele șase fac parte dintr-un lot mai mare de 20 de bucăți care ar trebui să circule prin oraș. O parte dintre microbuze ar urma să acopere zonele unde nu sunt autobuze, trolebuze sau tramvaiere, iar altele ar putea intra pe trasee la orele de vârf pentru o suplimentare a mijloacelor de transport în comun atunci când celelalte nu fac față. Fiecare microbuz a costat 560.000 de lei și stau. Da. Stau de aproape trei luni, microbuzele sunt trase pe dreapta, ca să spunem așa, într-o curte a regiei de transport din, din oraș. Cei de la Reate te-au spus că nu le pot da drumul pentru că nu au stabilit încă traseele, de parcă astea nu puteau fi stabilite înainte să vină microbuzele. Da. Mai mult, nu au primit încă sistemul de ticketing pe care ar trebui să-l pună pe, pe mașini. Deși anul trecut s-a tot vehiculat ideea introducerii plății prin SMS pe telefon. O chestie foarte simplă. Dar nu doar pentru microbuzele astea, pentru întreaga flotilă de autovehicule de transport. Dar nici măcar acest lucru nu au făcut cei de la RATT. Au așteptat ca prima dată să vină microbuzele și după aceea să-și bată capul ce vor face mai departe. Primarul robule a cerut de mai multe ori celor de la RATT să dea drumul microbuzelor, dar astea continuă să stea în, în curtea regie, ca și cum cei de acolo nu prea țin cont de ce zice domnul primar Nicolae Robu. Rilușes s-a enervat, a decis să-și pună city managerul să stea pe capul directorului RATT, să-l convingă să dea drumul la aceste microbuze, până, însă, până acum însă nu prea a avut succes, așa că primarul Robu a început să vorbească de destituiri la regia de transport și așa mai departe. Dar nici măcar astea nu s-au întâmplat. Bine, Dan, mulțumim. Eu știu ce... care e următoarea achiziție a primăriei din Timișoara. Vagoane de metrou <laughs> Pentru că se va face metro acolo și e bine să aibă vagoanele din timp. Băi, și dacă... niște avioane noi, noi pentru aeroport. Dar dacă să nu fie penurie de vagoane de metro și le cumpără dinainte. <laughs> 8 și 35 de minute după 9, The Mountains și Delia Weekend live din garajul Europa FM. Hai să ascultăm împreună cum piesa lansată chiar la Just Weekend de Delia și Mortens.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 și nu am rezervat bilet în paradis, când am ajuns cu bani era deja închis, am pregătit din timp, sunt toate pentru noi, un cer un răsărit, o planură la doi.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 Era răsărit, o dați la să lăsați un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 Cu picioarele goale, ca copii pe o plaja de vară. Ținând mâna de mână cu pașmii am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus. Motans și Delia Weekend, live în deșteptarea peste doar câteva 10 de minute după ora 8:39 Avem câte o tabletă, nu avem o tabletă pentru uh, cei doi ascultători Europa FM care sunt acum la telefon. Antonia din Pitei, bună dimineața! Bună dimineața! Bună, Antonia! Bine ai venit! Ești pregătită pentru Marea Bătălie? Sunt! Bine. Bravo! Dragoș Ediniaș, bună dimineața! Bună dimineața! Care va să zică bună dimineața! Cine începe? Cine este primul la tablă? Decide! Mamă ce, -am, decide. am panicat rău de Profesorul decide! Profesorul decide! <laughs> Bine, Antonia, hai, decide hai să catalogu. începem! Antonia, hai că ești cu litera Prima întrebare este pentru tine, fii atentă! Cum s-a numit prima televiziune românească independentă privată de după Revoluția din 1989 în România? Soti. Soti, da. Soti TV. Bravo. Soti Domnul Mândruț da. a lucrat acolo și Andreea. <laughs> Dragoș. Da, nu? Cum se numea înainte de Revoluție ziarul adevărul? Ce trece timp. Scânteia se numea. Ah! <laughs> Da. Vezi dacă ai pus întrebări dinainte de Revoluție Și imediat după Revoluție pentru două zile Scânteia Poporului s-a mai chemat Antonia da? La ce pol trăiesc pinguinii? Polul Sud Da, polul Bravo. Sud Domnul Dragoș, trebuie să răspunzi neapărat Ce da. continent este arealul natural al lamelor? Lamele, animale, deci asta zice Camelide <laughs> America de Sud? America de Sud. <laughs> Bravo! E 2 la 1, Antonia, însă, dacă răspunzi, câștigi. Da, Antonia, cum îl chema pe sultanul otoman despre care se consideră că a fost învins de Mircea cel bătrân în bătălia de la Rovine, în primăvara anului 1395? Bai Baiazid-l de râm, Baiazid-l de râm, Antonia, bravo, ai câștigat. Bravo, Antonia, scor 100%, nota 10. Dragoș, ai luptat bine, dar asta e, reveniți. La pica la rovine. Da, cum ar veni. Antonia, felicitări, încă o dată ai luat o tabletă în această dimineață. Bravo! Rămâneți cu noi, 8 și 41 de minute, avem știrea de diamant imediat.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 and my memory phase and the crowds don't remember my name when my hands don't play the strings the same way mm -hmm. I know you will still love me the same cause honey so who could never pa FM în 8:46 de minute. Taylor și Europa FM te invită acum la concurs. Răspunde la întrebarea inspirată din știrea de diamant și intră în cursa pentru o bijuterie în valoare de 1000 de euro. Iată știrea de diamant de astăzi. În anul 2016 Taylor și-a conturat povestea într-un spot TV intitulat Fiecare diamant spune poveste. Protagonista lui este fotomodelul el Menghia, Muza Taylor. Filmările au avut loc la Roma, sub regia lui Massimiliano de Piro, un cunoscut regizor italian. Iată și întrebarea de astăzi. Cine este imaginea? Cine este Muza Taylor? Trimiteți un SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul diamant, urmat de răspunsul la întrebarea zilei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 chance to travel the world, but I don't have any plans, I wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes, but life's a game made for everyone, and love is the prize. Paloi Black, 8 și 50 de minute, după cum puteți auzi, se repetă în garajul Europa FM. Avem The Motans și Delia după ora 9, live în deșteptarea din garaj. Și tot după 9 avem 1.600 de euro, bani la dublu sau nimic. 4 mm. întrebări, 4 răspunsuri sper eu și ne luați toți banii. 1.600 de euro, bani buni pentru prețurile din România, am zice, nu? Păi sunt mari prețurile așa, din România. Așa, așa, așa. Dacă ar fi să dăm crezare biroului de statistică al Comisiei Europene, noi românii nu prea am avea motive să ne plângem. Din când în când, Bruxellesul analizează prețurile din statele membre, și la ultima strigare au reieșit următoarele lucruri: două puncte. Produsele alimentare din România sunt cu 37% mai ieftine decât media europeană. România are cele mai ieftine băuturi non alcoolice din Uniune, cu 28% sub media europeană și nu neapărat un lucru bun, dar stăm bine și la băuturi alcoolice și tutun. Prețurile din România sunt cu 28%, respectiv 31% sub media europeană. Deci sună bine așa... În definiție, nu? Uh -huh. Chiar așa bine o ducem și nu ne-am dat seama. Nu de alta, dar biroul de statistică al Comisiei Europene, de unde au fost luate datele acestea și care au apărut în presă nu demult, nu spune nimic despre salariul mediu a românilor. Deci aici era disuzial. Da. Deci ideea e așa, că în termeni absoluți, mâncarea, într-adevăr, este mai ieftină în România. Dar, din păcate, și salariile sunt mult mai mici la noi. Prin urmare, chiar dacă suma ieftine, ne permite mai puține produse decât ceilalți europeni, Victor Marin a aflat mai multe. Mâncarea și băutura din România sunt ieftine pentru cineva din vestul Europei sau în orice caz pentru cineva care câștigă salariul mediu din Uniunea Europeană. La sfârșitul anului trecut acesta era de 1500 de euro în vreme ce salariul mediu din România abia dacă sera de 460 de euro. Mai puțin de atât câștigă doar Bulgarii și simplul fapt că mâncarea la noi e cu o treime mai ieftină decât media europeană, nu înseamnă că ne permite mai multă. De exemplu, cele mai scumpe alimente din Uniunea Europeană sunt în Danemarca și un kilogram de carne de vită costă aici cam 11 euro? Mult, dar din salariul mediu, un danez și-ar putea cumpăra 280 de kilograme de vită. Deci, un animal întreg, ce să mai... În România, kilogramul de carne de vită ieftină costă 6 euro, deci de două ori mai puțin decât în Danemarca. Dar una peste alta, salariul mediu din România ajunge pentru 77 de kilograme de carne de vită. Statistica arată că România are cele mai ieftine băuturi non-alcoolice și la polul opus se află în Marea Britanie. O sticlă de 2 litri de băutură de tip Cola costă în Regatul Unit ceva mai mult de 2 euro. La noi aceeași băutură costă cam 1 euro și 10 cenți. Pe de altă parte, dacă și-ar propune, un britanic poate cumpăra o mie de sticle de băuturi carbogazoase cu salariul pe o lună, în vreme ce un român și-ar permite ceva mai mult de 400. În valori absolute avem prețuri mai mici și la carburanți și la transportul în comun, dar și salariile sunt mai mici. Așa că românii își permit în general mai puține produse decât ceilalți europeni. În plus, avem și discrepanțe mari între regiunile țării. În județe precum Vaslui, Neamțor, Harghita, salariul mediu abia dacă căsare de 300 de euro. Cele mai mari salarii sunt în București, cu o medie de 600 de euro pe lună. Dar chiar și așa, nici măcar jumătate din media Uniunii Europene. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Deci eu am înțeles așa din materialul ăsta Dacă vrei să mănânci scump, trebuie să trăiești în Moldova da. În Neamț, undeva în zona aia, unde e salariul cel mai mic În sensul câștigi puțin și, și mănânci scump da. Mâncarea e e aceeași până Dar la urmă Dar dacă reuși să te învârzi de un sport de solicitare neuropsihică Așa o să trăiești minișor în România. Auzi, că mi a rămas sporul ăsta în cap, așa mm. puțin. Sporul ăsta la privat, la multinaționale, mă scuzați. Cine da. ar trebui să-l dea? Tot status sau multinațională? Domne, statul să dea. Că e ca în conul Leonida, față cu reacțiunea. De ai status-stat? Să dea! Să dea bani la toată lumea, să, să dea, dea pânsuri mari. mari. Eu nu înțeleg de ce salariul minim este doar 1450 de lei sau cât o fie el acum. Da. Să fie mai mult. Să fie 3000 de euro. Asta se cheamă trolling, ce face Vlad da. și trolează statul român. Adică pe bune, să se dea că am văzut, a explicat un domn care scrie pe stânga cum ar veni, a zis domnul acesta la un moment dat că dacă sunt salarii mai mari... Așa. Dacă patronul plătește salarii mai mari, oamenii pot cumpăra mai multe produse chiar de la patronul respectiv. Deci este direct... <laughs> vă dați seama pe bună, ăsta este raționament al unui om care se declară de stânga în România. Avem noi spor de dublu sau nimic, Cu se numește... 1600 de euro. Da, cu cât sunt mai mari salariile, cu atât cumpărăm mai mult și crește producția, inclusiv a patronului. Se fac minim milioane de euro. Bine, 5 minute până la știrile Europa FM, iar după 9 dublu sau nimic 1600 de euro și ne întâlnim cu Delia și mota, Motans, să ascultăm weekend live din garaj. Spectarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Europa FM este ora nouă.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 8-10 grade pe litoral și în delta Dunării și vor ajunge la 22 de grade în Banat, cu 16-17 grade Celsius maxima în București. Comisia Europeană a trimis o scrisoare guvernului de la București în care cere măsuri pentru reducerea deficitului. Bruxelul consideră că deficitul bugetar va ajunge în acest an la 3,6% din cauza nenumăratelor facilități și majorări adoptate de cabinetul Grindanu și mai ales ca urmare a majorării punctului de pensie de la 1 iulie. Actuala putere crede însă că deficitul nu va depăși 3% din produsul intern brut. O ascultăm pe Anca Grădinaru vicepreședintele Comisiei Europene Valdis Dombrivskis și comisarul pentru afaceri economice Pierre Moscovici i-au scris ministrului de finanțe Viorel Ștefan o scrisoare în care avertizează că deficitul bugetar va crește cu mult peste 3% în acest an iar în 2018 va ajunge la aproape 4% din produsul intern brut. Acest nou avertisment ce survine celui transmis de președintele Klaus Iohannis vine după ce recent Comisia Europeană arăta în prognoza de iarnă că economia României va crește cu 4,4% în acest an și nu cu 5,2% așa cum crede guvernul. În scrisoarea trimisă acum Ministrului Român de Finanțe Oficialii europeni precizează că, citez, Comisia va reexamina modul în care România își respectă obligațiile prevăzute de Pactul de Stabilitate și de creștere pe baza previziunilor de primăvară care vor conține datele bugetare pentru anul 2016 validate în aprilie de Eurostat și de următorul program de convergență al României. Am încheiat citatul. Dacă o țară a Uniunii Europene are un deficit mai mare de 3%, ea poate intra în procedura de deficit excesiv. Acesta este un proces bazat pe norme stabilite în tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru a garanta că statele membre corectează erorile majore în materie de politică bugetară. Între timp la București, PNL cere ca premierul Sorin Grindeanu să fie audiat în Parlament pe tema ordonanțelor 6 și 9. Prin ordonanța 6, Ministerul Dezvoltării Regionale a primit 30 de miliarde de euro pentru 9500 de noi investiții publice. Cât privește ordonanța 9, Liberalii acuză că astfel executivul a eliminat din legea finanțelor publice limitele creditelor de angajament și interdicția de a schimba destinația banilor pentru autoritățile publice. Procurorii anticorupție vor cere astăzi mandate de arestare preventivă pentru doi apropiați ai fostului deputat Sebastian Ghiță, cumnatul său Cristian Anastasescu și directorul societății Timnet Bogdan Badiu au fost reținuți aseară pentru 24 de ore, sunt suspectați că au dat mită 50 de milioane de lei pentru a obține contracte publice în domeniul IT. DNA a anunțat că va cere un nou mandat de arestare în lipsă și pentru Sebastian Ghiță dispărut din decembrie. În acest nou dosar, Ghiță este acuzat de patru infracțiuni de trafic de influență, trei infracțiuni de spălarea banilor și de constituire de grup infracțional organizat. Potrivit rechizitoriului, fostul deputat este cel care a intermediat șpăgile. Banii ar fi fost destinați unor miniștri sau funcționari publici cu putere de decizie în acordarea contractelor. Guvernul alocă 2 miliarde și jumătate de euro pentru programul Prima Casă 2017. Suma este mai mică față de cea alocată anul trecut, când au fost disponibile aproape 3 miliarde de lei. Executivul a aprobat ieri și noi condiții de garantare a creditului în funcție de vechimea locuinței. Astfel, pentru un imobil nou, statul va garanta 50% din valoarea creditului, în timp ce pentru locuințele mai vechi de 5 ani, garanția va scădea la 40%. Ministrul Finanțelor, Viorel Ștefan. Propunerea mea vizează aprobarea plafonului pentru programul Prima Casă pentru anul 2017 la nivel de 2,5 miliarde de lei. Pe de o parte, pe de altă parte, o fac o serie de propuneri privind metodologia de transpunere în programului a prevederilor din această ordonanță, care modifică legea inițială care aprobă programul Prima Casă. ele vizează reducerea birocrației și direcționarea programului, în special pentru construcții noi, și construcții consolidate. Ministrul Mediului Daniel Constantin și omologii săi din statele comunitare se reunesc astăzi la Bruxelles, România rămâne una dintre codașele Uniunii la Capitolul Mediu. Recent, Comisia Europeană s-a adresat Curții europene de justiție din cauza grupilor de guloi de la noi din țară care nu respectă standardele comunitare. Știrile s-au presc aici aici. Ne reauzim cu alte informații peste o oră. Mulțumim, Ioana Sport, Luca Pastia. Bună dimineața, final de meci spectaculos în epilogul etapei a 25-a, penultima a sezonului regulat. Cefre Cluj a câștigat cu 2-1 în deplasare la CSM Politehnica Iași. Ardelenii au condus din minutul 18 prin golul lui Larie și au dominat meciul, dar Andrei Cristea a transformat o lovitură liberă directă și a egalat în minutul 91. Pteleu a marcat pentru victoria clujenilor în faza imediat următoare, iar antrenorul Vasile Miriuța a declarat că se simte de parcă ar fi îmbătrânit vreo 5 ani în ultimele minute ale meciului. I'm <laughs> CFR se menține pe locul al treilea și mai are nevoie de un punct sâmbătă pe teren propriu cu fece viitorul în ultima etapă pentru a fi sigură de prezența în play-off, indiferent de celelalte rezultate. Amintim fosta campioană ar fi fost pe locul al doilea la egalitate cu Steaua dacă nu ar fi început sezonul cu o penalizare de șase puncte. seara Astra Giurgiu a câștigat cu 3-1 la Chiajna, Fabrizio a deschis scorul încă din minutul 8, dar se a egalat imediat, Florea a făcut 2-1 în debutul reprizei secunde, iar Budescu a stabilit scorul final de după ce a contribuit și la celelalte două goluri. Luca, mulțumim pentru știrile din Sport. 9 și 6 minute. Avem multă treabă până la ora 10. Arena lui Cătălin Tolontan, imediat, în câteva minute. Avem înscrieri pentru dublu sau nimic și concursul unde puteți câștiga 1600 de euro. Dincolo de asta, The Motons și Delia. Vlad, simt că vrei să asculți weekend live din garajul Europa FM. să se întâmple peste câteva minute. Nu mai pe aceeași frecvență însă cu tine.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 And I see you. Europa FM 9 și 10 minute Vă reamintim dublu sau nimic Astăzi 1600 de euro și invitații În garajul Europa FM de Motans și Delia Acum avem arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața Cătălin, binevenit! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce, mai, acum, e? ce mai e nou? Ce mai e nou, da? <laughs> ce mai e nou? <laughs> Întreabă chiar cercarea cer, cer lansat nouă Acum o săptămână pe 20 februarie Vlad scria pe blogul Aolea, sau pe treno.ro Ce am mai scris? <laughs> Cea mai să ce scrii că, uite. A, exact. Aolo luat după ce ai scris tu, spun alții, nu tu. <laughs> ce <laughs> uh, Da. Faptul că se pregătește accentuarea crizei medicamentelor din Ah, da. În, atât din spitale, cât în primul rând din farmacii. Da. Aolo ce text complicat. Complicat, dar e simplu. Da, pe care l-am ca să fac o paranteză pe care l-am documentat cu intermitențe cred că de vreun an jumate ca să înțeleg sistemul ăsta de stabilirea prețului la medicamente în România, exact. și l-am scris după ce am descoperit că sunt foarte mulți oameni care cred că prețul e la liber, de fapt. Că mi-a zis cineva, nu o să fie, domne nicio criză, că farma sunt atât de multe farmacii încât sunt în concurență. Nu e așa. Da. Nu bă. e deloc așa, iar textul tău a rezonat tocmai pentru că el a întâlnit o problemă reală. Da. Deci la intersecția textului tău cu problema din farmacii, s-a stămit imediat o scânteie. Pe urmele scânteii este am mers și noi, scânteii, iertați-mă, și am, am reușit să înțelegem un pic mai mult din ce, de ceea ce se întâmplă. Concret, situația este gravă și va deveni foarte gravă în perioada următoare, în sensul în care sunt multe medicamente care sunt numite deficitare de către farmaciști, de către exportatori și de către distribuitori din România, care nu se găsesc în farmaciile din România sau se găsesc cu dificultate. Ca să fim foarte, foarte clari, am văzut și o declarație a domnului Florian Botoc, Ministrul uh, Sănătății, care spunea, domnule, nu-i chiar așa, nu poate să spună nimeni că nu se găsește deloc medicamentul. Nu, noi nu spunem că nu se găsește deloc. Spunem că dacă un om iese din casă în dristor și nu găsește la trei farmacii un medicament pe care să-l găsească la Râmnicu sărat, e o mare problemă pentru omul respectiv. Este da. ca și cum nu s-ar găsi da. dacă medicamentul, prima farmacie, e la Râmnicu sărat în, uh, sau la Iași, unde se găsește uh, medicamentul respectiv. Unul din motivele, și aici ajungem la ceea ce aș fi vrut să discutăm astăzi pe scurt, unul dintre motivele pentru care aceste medicamente nu se găsesc în România este exportul, și anume, niște firmele din străinătate, marele firme care produc medicamentele inovative, ne referim în primul la medicamentele foarte puternice, inovative, eficiente, de ultimă generație, care le produc pentru, pentru toată lumea, practic, le dau în România într-o cotă stabilită la un preț mult mai mic decât prețul european. Vlad a explicat pe elar cum se stabilește prețul în România. De ce fac asta? Motivul este că este evident că piața din România la salariile din România, la puterea de cumpărare, nu poate să-și permite să plătească prețurile din Germania. Pentru că ai lăsat realmente pacienții fără îngrijire da, medicală. Da. Că aici vorbim despre tratamentele grave. Da. Prețul de... medicamentelor trebuie reglementat. Nu poți să lași la... Uh... Adică la nu piață. poate fi... Exact, da, stabilit exact. de piață. Asta Pentru este că... unul din domeniile în care eu cred că prețul... Adică trebuie să există o reglementare de stat aici. Nu exact, merge exact. Nu mai să nu trebuie, lași piața liberă. Nu trebuie făcută doar simplu. Coborâm da. prețul la minimul exact. european și din momentul ăla nu ne mai interesează nimic. Ceea ce se întâmplă acum în România. Pentru că chiar dacă e medicamente ieftine ele nu ajung la pacienții români, exact. ci se întorc culmea chiar la pacienții germani. Lucrul ăsta se petrece pe, pe medicamente foarte importante, cum ar fi insulina, medicamentele oncologice, medicamentele pentru artrite și poliartrite. De ce se petrece chestia asta? Dat, unul dintre mari distribuitori din România ne-a dat un exemplu foarte simplu. Al unui medicament care se numește Avonex este un interferon pentru hepatită și nu numai scleroza în plăci. Un medicament vital. Da. Un medicament pe care dacă nu l-ai, Pur și simplu mori ca, ca bolnav, care în România costă undeva la 6 de euro, iar în Germania costă 2.400 de euro. Da. Nu este interzis prin lege să iei medicamentul din România ca distribuitor și să-l duci în Germania, fiind interzis prin lege, că nu poți să faci o interziție legală absolută, Fix așa pe trei lucrurile. Da, Pentru și... că oamenii care ne ascultă acum să-și imagineze, vorbim despre o folie de medicament, nu despre o cutie. Da, se cheamă export paralel și poate avea profituri foarte mari. În cazul ăsta, pe o cutie care e cât o jumătate de telecomandă de televizor, omul exportator obține 1.600 de euro. Da. 1.600 de euro pe o cutiuță, cât o cutie de dublu față de cutie de, ch de chibridru, ca să spun omul da. să realizeze de, exact dimensiunea exportului cu un profit uriaș am intervievat un medic din Germania, o româncă din Germania, medic român din Germania, care se numește Iliana Vogel, are 47 de ani, a făcut medicina nu în România, ci la Frankfurt, și a, a, a profesat ca medic de 25 de ani, doar în Germania, care văzând că îi vin medicamente din România, a refuzat practic, pentru că pe, a, poți ca medic să refuzi să o oferi, să prescrii pacienților tăi medicamente din import. Pentru nemții import, de pentru noi este export. Ea refuzat și explică lucrul ăsta foarte frumos până la urmă, explică, este practic uluitor, zice, cum zeci de mii de medici din România plecați din România, ajung să prescrie medicamentele părinților și rudelor lor care sunt lipsiți de ele în țară, pacienților germani, pentru că legea îi obligă în Germania să prescrie cel mai ieftin medicament, da. care, bineînțeles, este medicamentul din import, în cazul lor, venit din România, unde se pune într-adevăr o margine mare, dar nu mai ajunge să coste 2400 de euro, ajunge să coste 2000 de euro în Germania medicamentul care în România costă 600. Uh -huh. Ce poate fi făcut? Chestiunea e foarte serioasă. Până când ea nu va fi luată în, în vizor de către statul român, criza de medicamente din România va continua. Pentru că Germania este o piață și nu numai. Franța și așa mai departe sunt piețe atât de mari față de România încât practic dacă se forțează un pic un importator acolo practic ne ia atât de multe medicamente ceea ce se întâmplă fix în, în acest moment. Din păcate, miza financiară este atât de mare pentru cei care fac lucrul ăsta din România undeva la jumătate de miliard potrivit studiilor interne. Am văzut niște studii interne ale marilor distribuitori și cel puțin o jumătate de miliard de euro în fiecare an se se exportă. Te referi la export paralel. Exact. Piața de medicamente din România fiind undeva pe la 2 miliarde de și jumătate, și jumătate de... spre 3 miliarde, da, exact, da. da. da. Mai cam, cam 20% din această piață este exportată practic. Da. E, și nu e... cont, adică dincolo de valoarea financiară propriu-zisă care ne spune că este vorba de uh, foarte mulți bani aici. Și tentații mari. E important faptul că vorbim de medicamente exact. care sunt... Adică Luate de... din cota pacienților români. Exact, și deci... este risc vital pentru Pentru că sunt medicamente, așa cum spuneam, oncologice, medicamente de care realmente ai nevoie. Da. Discuția pe care am purtat-o poate a părut și poate e un pic tehnică, numai că uh, efectul este cel pe care vi-l spune aici Vlad. Vom rămâne fără medicamente câtă vreme statul român nu va acționa pentru a-și proteja cetățeanul respectiv pacientul. Este vital să facă asta. Nu e ușor, știm că nu e ușor, pentru că cele 500 de milioane de euro pe an, o bună parte din, din banii ăștia, jumătate, poate rămân în România, atât de mare sunt marginile, merg către, potrivit surselor pe care le avem la Gazeta Sportului, merg de la distribuitor, către politicieni, în diverse forme, pagă și așa mai departe, Oamenii realizează mizea atât de mare încât e foarte greu de stopat. Da. E foarte multă lume amestecată în povestea asta. Da. Însă, indiferent cât de multă lume ar fi amestecată în povestea asta, sunt mult mai mulți oameni cei care suferă. De asta gestul de, pe care îl consemnăm prin interviu de astăzi al, al medicului din Germania spune foarte multe despre, despre ce am putea face noi. Până la urmă, medicul așa asumă un risc. El nu mai prescrie medicamente din, din import. Fie că vin din România, Ucraina, Polonia, de oriunde vin... Deși noi suntem unul din mari importatori. Alte țări și-au rezolvat într-un fel sau altul problemă. Într-un fel de spotic Ungaria, care nu e un fel corect, dar așa au rezolvat-o, au blocat pur și simplu și au mers de la UE. Într-un fel mult mai inteligent Polonia, toată lumea se mișcă. Noi, suntem, ca de obicei, ne facem că această problemă nu există. Da. Asta e. În cazul acesta al medicamentelor, Ministerul Sănătății și Guvernul trebuie să dea dovadă de inteligență, pentru că trebuie manevrat între interesele producătorilor care pot da dovadă de un cinism teribil în multe situații și care evident sunt interesați de profit. Sau distribuitorilor în cazul ăsta. Așa, al distribuitorilor și interesul pacienților, care evident că își doresc prețuri prea mici. Dar a impune prețuri prea mici producătorilor înseamnă că aceștia pur și simplu se retrag. Pentru că piața medicamentelor este legată în Uniunea Europeană, un preț mic, forțat în jos administrativ în România, influențează prețurile din uh, Italia, adevărat, Spania. Astea se calculează și în funcție de prețurile din România. Și un, produ un producător preferă să abandoneze o piață mică precum România decât să piardă una mare precum Spania și Italia. E adevărat, pe de altă parte, și producătorii, și distribuitorii, și farmaciștii, toată lumea care operează în această piață e obligată prin lege să facă serviciu public. Da? Că dacă nu, ei se duc în altă piață, în piața de televizoare, unde nu sunt obligat să vândă uh, constant pe, tot, pe toată suprafața țării televizoare. La medicamente, însă, de vreme ce e licență, și e licență din partea statului român, și ai un bun public, pentru că eu, ca uh, uh, public, îți ofer această licență să comercializezi un, un, pro, un produs atât de valoros, care îți garantează da. ție profitul pe sute de ani, că oamenii vor fi tot timpul bolnavi, asta e realitatea, atunci trebuie să faci față unor exigențe, printre, uh -huh. care, printre care să ai medicamentul respectiv, dacă mi l-ai promis, să mi-l poți da oricând în orice farmacie din, din această țară. Asta e legea. Uh -huh. Așa spune legea în România. Da, așa este, dar legea nu definește exact în termeni clar ce înseamnă serviciu public. Ăsta a fost un ordin dat de ministrul Voiculescu, deși legea este veche, cred că e de prin 2009 legea asta care stabilește serviciu public. A fost nevoie de șapte ani ca ministrul Vlad Voiculescu să dea un ordin care descrie ce înseamnă, adică cât să fie stocul. Care, rămas însertar, care a rămas în Sertar, nu a însert... avut timp să-l treacă. Asta e, Apropo care a rămas în guvernarea însertar. PSD, dacă țineți cu adevărat la ceea ce spuneți, la, la, în primul rând în, a, în fața profitului, în fața multinaționalului, în fața oricărei oricăre forme de comerț, până la urmă, la urmă comerțul trebuie să ai bun sen, nu-l facem comerțul ca să fie comerț, uh -huh. facem comerțul ca să generăm o mișcare de bunuri globală care să ducă către un bun, către un serviciu public în final, da? Da. Ei bine, dacă țineți cu adevărat la pacientul român, atunci e timpul să faceți ceva, pentru că altfel ne vom treziți, trezi, spun specialiștii nu noi cu o criză chiar mai mare decât cea din momentul ăsta. Cătălin Tolontan, mulțumim foarte mult! Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Ne pregătim să coborăm în garajul Europa FM Însă lansăm dublu sau nimic 9 și 22 de minute Trimiteți SMS cu tarif normal la 1769 Scrieți dublu numele vostru Orașul în care ascultați Europa FM Și ajungeți în calculatorul nostru Care face tracerea la sorți Peste vreo 10 minute așa 1769 scrieți dublu Numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM Mult succes!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 Câștigă un apartament și pune ce sonerie vrei. La aniversarea de 15 ani, Practică îți oferă cel mai mare premiu. Un apartament cu 4 camere în Paladium Residence, București. Vino, cumpără și câștigă! De la casa, la casa.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 Deșteptarea, deșteptarea și Europa FM, vă spunem bună dimineața de această dată din garajul Europa FM, unde încă strângem bani pentru dublu sau nimic. Vă reamintesc că 1600 de euro este valoarea premiului de astăzi. Încă vă puteți înscrie prin SMS la 1769, SMS cu tarif normal, unde să scrieți dublu, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și ne luați banii. Delia și de Motans dau astăzi 1600 de euro, câte 800 de fiecare neața. Cine a, a bani? Cine dă bani? Cine Stau. ia? Ce, tu iei bani? Cine să cine spună, azi, să m -am, m -am spună și noi Noi nu suntem cu banii Nu no. no. no. Noi nu Noi vă dăm să dacă vreți Da, d -am, d -am. ei dansează, cântă, fac lucruri de genul ăsta Dar nu, bani, dăm noi astăzi Bine ați venit în garaj, ce faceți? Bine v-am regăsit și bună dimineața <laughs> Uite ce drăguț e Delia Mamă, entuziasm bună. pentru Delia Adică nu, ora să mă păstrez la o, timbru ca să fie de încălzire, să nu știi E mult prea devreme. Să că că am spionat, v-am spionat mai devreme și v-am auzit repetițiile. N-ați știut că ați fost în direct, dar lucrul ăsta s-a întâmplat mai devreme de deșteptare, așa că toată lumea a auzit. de Wow. wow. <laughs> Mi -mi pare bine. Aveți o piesă nouă, Motanii au o piesă nouă, dar aș vrea să vorbim puțin despre marile eveniment din acest marele weekend. De fapt, de a fapt a marile a evenimente, concertele de lii. acest weekend... Da E vorba de concertul la Sala Palatului De seria de concerte Psihedelia Pe 4 martie 5 și 6 Sala Palatului Sălăpălă Sălăpălă să Vă așteptam la câsălăpălă Mergem la Sălăpălă Hashtag Hashtag Sala Palatului Repite, dacă nu știu cum să mai spun că sună deja bătrânesc E deja. e Adevărul că după ce a cântat Brenciu acolo, clar e bătrânesc Snap Snap oa, oa, și, așa, oa, oa. și a Și tineri când a venit bănică, nu? Normal, normal, normal Dar îl rebranduim, nu, -i, nu -i nimic cu, cu ocazia asta uh, Lansești și album uh, Unu da, sau nu, patru? Nu, nu, nu, nu, nu, e, nu e un album nou E un, uh, e un CD cu material 100% live uh, Captură din... Da, e un album, e un album live E un album, dar eu când mă gândesc la album Mă gândesc deja la ce o să fie ce Undeva ea? în toamnă, la ce lucrez eu, da Ăsta este live, sună foarte... Uh, Pur și adevărat, exact cum îl auziți în concert. Dacă n-ați fost la Deliria, auziți ce s-a întâmplat pe acest album, care s-a făcut în patru coperți, există în patru variante. Filmea care are aproape șapte ani, a reținut coperta aia când n-ai păr deloc. Da, aia păi, a, a fost de succes. Nu știu dacă ați văzut psihechelia. Mi, mi se mai spune <laughs> în, direcția, în direcția aia mergem și noi. E, da, cea, e foarte frumos, e, e foarte fashion. Se poate, se, e puțin mai scurt și mai luat, așa, în părți. Da, dar nu se mai vede grizonatul după aia. Da, Scuzați. Le, nu știu. Mă rog, aceste patru variante care sunt foarte cool, pachetul arată foarte bine, nu e în CD. Cum să zic pur, și eu, simplu. pur și simplu. Da. E un pachet frumos și interactiv pentru. O să, o să ajungem, deci ai lansat invitația aia de sărbători uh, altfel decât a făcut-o cineva până acum. Acum ai variantele asta de album. O să ajungem să nu știm să umblăm cu lucrurile pe care le lansezi. Nu adevărat. Ba da. Sunt interactive. Bine, ok. Tot trebuie ca iPhone, adică e ușor, facem lucrurile să fie predictibile. Da, noi suntem, rămânem. <sus> eu rămân cu Bränciu mai în, mai, mai în spate, așa. Deci, bine. Asta e de reținut că vă așteptăm. Bilete mai găsiți pe data de 4. Cele mai multe bilete le găsiți pe data de 4. 5 și 6 sunt epuizate sau. Așa? 4 martie, sălăpălă. Sălăpălatul. La, la psihet de lia, va fi șoc și nebunie. Nu e la ce -așteptați. vă așteptați. Gândiți-vă doar la titlu. Suntem puțin. Cum adică nu e la ce vă așteptați? Vreau să vin cu copilul acolo. Nu, nu, nu. Vine cu copilul. Nu e periculos, ăsta. Adică nu e cam... Nu, nu, e, nu, la nu. Ca e la fel de safe ca în piața victoriei. E la fel de safe ca în piața victoriei, doar că se întâmplă lucruri... Uh, la care nu te-ai fi gândit. Atât. Mai zafi plac surprizele Nu Nu vreau decât să te provoc, vreau să viu vrei să zic ceva? De exemplu, motanul ăsta vine la sălpălân. It's secret. It's secret, nu poate să spun. nu se știe, dacă nu se știe dacă am invitat. Crezi că dacă dacă spune ceva îl taie de pe listă? Îl taie și după aia îl taie și de pe listă. Ia zi Motanule, ce lansăm? Ce ai ce ai lansat în weekend de fapt? În weekend lansăm weekend este foarte frumoasă, după părerea mea. Așa prima dintr o serie de 7, deci weekend și după aia luni, mars, Nu, luni, marți, miercuri, joi. Toate la rând, toate pe rând. o piesă la care țin foarte mult și care am avut mare plăcere și am ales să colaborez cu dela. Ați Arigato Și care are un contrast din cauza acestei colaborări foarte frumos, după părerea mea. Da. Băi, sunt Eu câteva sunt versuri acord, acolo doar. absolut incredibile hai să, hai să ascultăm piesa Tu ai făcut versurile, nu? E, e, e. Hai să ascultăm piesa ca să, În cazul în care mai există ascultători care nu știu piesa asta Pentru că n-au aflat de ea din weekend până acum O ascultați acum în deșteptarea După care luăm versurile și le descoasem da, puțin Exact, la puricat Facem, uh, facem un comentariu pe text the week, uh, Weekend, nu The Weekend Weekend uh, cu The Motans și Delia live în deșteptarea Sper să nu-ți numească văm <laughs> Asta ar fi tare. Te până la stele. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o Noi ne-i în dragoste în fiecare zi. De parcă am avut abonamente la apa Eu te iubesc până în vârf și când De Desigur, dacă am norocul să mă întorc, pot. Eu te iubesc până la cel mai grele păcate. Dar tu ai grijă și mă să nu le vad vreodată. Și nu am rezervat. Bădură ador. la Ce vreau acum? Am doar în rus, pe buză și parfum. Vreau să-ți acopăr sânii goi, cu săruturi, duci și cu figuri de stil. știu cuvântul, vreau zona, prea vulgar. E doar pentru că m-am derbat cu de fiecare dată când te privesc treza ca un copil care vede prima dată mare. Și cum am ales doar în paradis? N-am ajuns. Era o nasări, o pădure lacă. Si le până jos. Le-am lăsat pe altă Le de luni și până-n jur L-am lăsat pe altă dată Acum vreau să fii cu mine Să faci din viața mea o artă să un sărut să tot mă sufă Să mă topez, să mă pierd de nu În să mă ascult Nici eu mă scuf, Cearele goale. Ca doi cutii pe o plajă de vară Ținându-ne de mână cu pași mici am așu malul unde orice cuvânt e în plus Mulțumim, Wow, wow, wow, wow, yes. wow! Delia <coughs> și de Motans Acum vreau să fii cu mine să faci din viața mea o artă Eu aici am rămas, la versul ăsta Nimic mai mult Ia spune, domnule Ce am vrut spune, să spun așa. Ce am vrut să spună poetul Poetul a vrut spună, de fapt nu-i poetul, aici merge vorba de eu liric. Am mers subtil. La uite, Vlad, să știi că vezi pe și pentru tine are ceva. Vlad merge la piscină în notă <gătări> foarte mult. Noi ne scaldăm în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abdom, abonamente la bazin. Abdomene la bazin. Ab da, ab da. Abonamente erau B pentru B mine, abonamente. La asta te gândeai. Abonamente? Da, nu știu, ne scăldăm în dragoste. Ce poate fi mai frumos? Și am la toată e frumos. saună, dacă s-ar putea și să zice data viitoare și cu saună un pic, la piscină e bine, dar la saună și mai bine. E talent și e poet, Motanu. Am dreptate? Am dreptate. Deci Zice ceva în apărarea Se să se roșească Albumul tău când apare, știi că toată lumea se întreabă aia lansat versus sau cum piesa asta? O să apar atunci când o să consider necesar, nu vreau să forțez. Nu, nu, nu vreau, pur și simplu nu vreau să forțez. Să fac muzica atunci când o simt. Știi cum de obicei, alb albumele apar când ai, spre exemplu, 5-6 piese bune și trebuie să forțezi 4-5 ca să ai un album. Păi, eu nu vreau să fac încă 4-5 piese doar pentru că să fie album. Vreau să fie încă 4-5 piese, la fel cum le-am simțit și pe alea pentru care am făcut albumul, știi? Of, oh, ce frumos o spui tu! Bine, eu, eu îmi doresc să ți se întâmple lucrul ăsta. Și Delia, Delia a reușit anul trecut grav de tot. Știu, adică știu. a lansat la un nu se mai oprea, știi, era... Ce crezi că mă opresc? Aici voiam să ajung! Că vine live-ul ăsta, înțeleg, ok, patru variante de album, live, Uh, Psihechelia e cel mai spectaculos Din ce se prevede până acum Dar ce urmează? Uh, povesteam ieri unor prieten că sunt foarte entuziasmată De piesa pe care am scris-o acum o săptămână și ceva eu, eu am primit un pian de curând Am primit de la Razvan E electric e, Da, nu, e gălăgios E, da. e, în, surdină. e în surdină Cine e în surdină? zice că nu e gălăgios? Eu... De la vecini am primit încă nicio plângere okay. Și uh, e, a devenit așa Uh, furnizor de chestii. Inspirație. Inspirație. Pentru că l-am acolo e e și roșu, e superb și vine, știi? Nu știu, îmi vine. Ha. Și am o piesă foarte tare pe care de -abia aștept să vă arăt. Este... Nu pot să ne fredonez, nu? Nu pot. E minunată și dacă fredonez, se strică tot. Adică... Ai, Data viitoare vii cu pianul, neapărat. Ar fi ceva. Aș putea, da. Promiți? Mm. Aoleu, dacă promite trebuie să mă țin de promis. Trebuie să mă apuc de studiat, ca lumea. Cu flautul ai mai fost, dar cu pianul n-ai venit la noi Băi, la pian e altă treabă Pentru că ne despar niște ani Mai mulți La flaut e recent Hai că vin Data viitoare avem pianul roșu în garajurile Europa FM Îți mulțumim tare mult, Delia Bine, hai să dăm banii Azi putem să dăm așa Avem patru întrebări Plecăm de la 200, putem dubla la 400, 800 și 1600 Câți bandăm? dăm? Ziceți voi Eu aș vrea să-i dăm pe toți toți. ar vrea să-i dea pe toți pe toți eu zic să zicem că nu mai avem timp și nu mai facem concursul azi și mai vedem și mâine, păstăm banii, ce rostare să dăm. De ce să dai? Că dacă dai, n -ai. Ne întoarcem în studioul Europa FM cu Demotans și Delia pentru a da banii la dublu sau nimic. Ascultă la radio cu Andreea Esca la Europa FM. Sunt Oana Cuzinom, mamica unei fetițe de 14 ani, Naomi. Nu te lasă să pui muzica pe care ai învățat-o de la ea, nu? Vreau să-mi recomande Selena Gomez. Sigur. Justin Te faci de râs, trebuie să fie muzica așa, ca pentru tine. Zic, ok, ne lex, băneță, paradii. Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio la Europa FM.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 De aceea la Farmaciile. găsești acum Vitamax Q10 15 capsule plus un pachet cadou la doar 28 de lei și 99 de bani Pentru și mai multe produse reduse vin o să faci card de fidelitate la noi Detalii în Farmaciile. Acesta este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj Punem prețurile la punct Europa FM Cea mai bună muzică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 și se Martin Dangerous 9 și 44 de minute, dublu sau nimic. Începe chiar acum, în deșteptarea The în Stelia în studioul Europa FM. Pentru că trage-tu microfonul, Adelianu, nu. Trage-l cu totul. Așa, că merge. Bună dimineața! La mușa ajun. Bună dimineața, la mușa ajun. Mai e până acolo, dacă eu nu zimbrashovie cu noi, bună dimineața. Bună dimineața, eu nu. Bună dimineața! Să trăiți. ți pot câștiga 1600 de euro și de bani ăștia să ții bilete pentru tine și prietenii tăi la Psyche, da, cu siguranță. Păi nu cu siguranță, vezi că nu e chiar așa. mai? presnești. Nu mă să te stig. Bine. Uh, Delia te susține? Te susțin. Motanu te Mulțumesc. susține? Te susțin. te susțin. Te susține, da? eu nu prea. Hai Mulțumesc. că poți. n Vân, nu prea te susțin, dar da, da, cred cred în tine, Ionuț. Da. N-au voie să te ajute, dar au voie să te susțină să facă galerie. Nu, nu ți pot șopti atâta tot. Regulele sunt simple, da? Plecăm de la 200 de euro și dublăm până la 1600 numai dacă vrei. Adică te poți opri la un moment dat și câștigi doar banii pe care da. i-ai acumulat până atunci. Sau dublezi de fiecare dată, dar ești să pierzi totul. Și mâine să dăm mai mulți bani, respectiv 2400, da? Da. Bine, hai, mult succes! Începem cu 200. 200 de euro. 8 secunde. 8 secunde, Ionut. spune spunem? Ce automobil a fost produs la Craiova în perioada 1981-1995? Olsith. În, în două exemplare. Ați zis, Olsith, Dar mai e varianta cu pe. <laughs> <laughs> atent ce optează la Creva. E sigur că nu Ford. Uh, nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Oh. Era, nu era Aro? Uh, nu, a rost se făcea la Câmpul Lung Și Dacia unde se făcea? Uh, Dacia la Pitești uh -huh. Și Lăstun? L da, Lăstun uh, Lăstun nu mai știu uh... Azi că întrebăm da. dată. <laughs> nu zice, dacă nu știe, bine Cred că deja a răspuns de 1600 de euro ah, <laughs> Da Dar a răspuns la mai multe întrebări, așa e dreptate Dar e sigur, sigur că tu era, nu? Uh, sper pentru că vreau să iau ceva mai mult decât o Sără, <laughs> Delia pune primi 200 de euro pe masă. Ai 200 de euro, bravo! <laughs> bravo! Mulțumesc. bravo! Înțeles, mulțumesc. Da. Cum facem? Delia, tu ai dubla sau ai luat banii și ai pleca? Păi trebuie să facă, nu știu, cum simți? Ce simți? Ce zici? Uh, merg mai departe și sper să fie e puțin la fel de ușoară ca și prima întrebare. Merg mai mergi departe? exact cum simți, dacă simți că mergi, să mergă merg mai departe. Merg mai departe, dar numai dacă o să și câștig. Dacă nu câștig, zi așa, dacă nu câștig, mă opresc. vreau <laughs> Nu. Trebuie să câștig. Trebuie să câștigi, nu? Da. Da, hai că n-a fost greu, adică Nu, a fost ok. A fost ok, nu? Da. Bine, e sigur că mă dublezi. Da. Bine, hai să ne jucăm atunci. 400 de euro. 400 de euro da. Îi place riscul lui Ionut. Dar poate știe care este cel mai lung fluviu din lume? Cel mai lung fluviu din lume Hai, hai, hai uh... Hai, hai, hai uh, Amazon emoții. Ai apucat să zici pe ultima fracțiune, acolo, Amazon? Da. De deci ce ai un răspuns? Am un răspuns, da. Dar nu e sigur? Nu sunt sigur. Păi și noi ce facem în cazul ăsta? Uh, nu știu, aștept să-mi că e bine sau nu e bine. Ai bilete la psihedelia? Nu, dar o să cumpăr. <gători> Indiferent de răspuns? Uh, nu vă pot promite. <gători> <gători> Ce facem, măi? Am nevoie de Luca. Unde-i Luca? Luca, vină încoace. Ahem... <gători> Emoții Emoțiile cresc tensiunea Până la final ne, de, ne dă bătăi de capă Dacă nu era mai simplu dacă era drunărea Sau prutui uite, ne despărțea de Republica Moldova <gri> Da, contează Ce e în discuție Au sigur, nu era altul? Nu știu Între Amazon și Nil, dar cred că Amazonul. <gri> ul de ce n-ar fi? Nilu-Crocodilu <gri> Nu stiu că e croco crocodilul. <laughs> ne La geografie nu era în cel mai bun. Și care? Bă, să știi că nici eu. Și care-i răspuns exact pe semnal, dar răspunsul se ia în considerare că-i răspuns exact pe semnal. Da? Păi atunci, îți dăm banii, ai pares! <laughs> Da, an, de zile, de emoții, an de zile Nilul a fost considerat cel mai lung fluviu din lume, Așa. măsurat la 6.853 de kilometri, da. dar în ultimii ani noi măsurători au arătat că Amazonul cu 6.992 de kilometri este poate fi considerat cel mai lung. Ce, am avut aceeași păr părere asta și înainte să fie măsurat. Da. da. Să mai mult. Amazonul -am. este ne. Tu l-ai simțit că e mai mare? Păi mare, nu știu nimeni unde se întinde. Adică bine, știi până nu, a intrat da. nimeni acolo. Există niște triburi, sunt niște lucruri. Nu prea ai curat, e și la, la geografie. Vreau, vreau să merg în Peru, vreau să merg în Peru, Aha. vreau să merg în Peru. Sunt niște excursii, și am văzut eu. Da, da, și țânțari. Peru, Bolivia. și țânțari. De 400 de euro n-ajungem până în Peru. Da. a, a calculat cineva câte bilete putem să luăm la psihedelia de Oho ăștia? Oh -oh. Da? Mai sunt locuri, ai zis că pentru data de 4. Bine, Ionuț, ai 400 de euro. Da. Cu emoții, mari emoții. Da, cu foarte mari emoții. Da. Ia zi, cum facem? Dublăm sau ne oprim aici? A -a -a. Nu știu ce să zic. Ia zic cum? Noi putem să-l Da, puteți să-l Poți să-l Sincer să-l da. da, Păi, eu m-aș opri întrebarea... De ce m-aș opri? Nu, Delia nu știe întrebările. Bar n-am, par... dar m-aș opri, crede-mă. Deci nici măcar Vlad n-a văzut întrebările astăzi. M-aș da, opri nu ce nu-i minciună, știi cum e. De ce să deci sunt la mine, eu nu te influențez. Deși aș, -aș, merge de. mai aș merge mai departe. Asta e. mai departe? Nu te influențez, deși aș merge mai departe. Mă, tu, faci ce simți, atenție, dar... Am înțeles. Atunci mă opresc aici. Uite-mă ce să-mi deci, A treia întrebare e mai simplă decât primele două la un loc. A. Mă face să mă răzgândesc. Păi e treaba ta ce faci. E, e treaba ta ce faci. Dar eu zic că o să-ți pară rău. Vă ascult de foarte multă vreme și... Uh, la 75% din întrebări răspund din prima, uh -huh. dar... Dacă nimeresc una dintre celelalte 25%. Păi, uite, vezi, ai trecut deja hopul. De obicei e un hop în tot concursul. Statul ai trecut când ai spus Amazon, pe ultima fracțiune de secundă. Da. Ia mai gândește-te. Ai dreptul să te gândești. Delia a zis că poate bine să te oprești. Sunt 400 de euro, dar pe de altă parte sunt 800 de euro. Zai, să tot cartierul cu tine la psihedelie. Am patru colegi aici care mă încurajează să merg mai departe. Fratele, vezi... Patru colegi, cum? Cum îi cheamă pe colegii tăi? Claudiu, Claudiu, Lucian și Gică. Claudiu, Claudiu, Lucian și Gică. Hai, încurajați-l, dar nu vă auzim. Hai, încurajați-mă. <laughs> cum a sunat asta? Zionuț. Merge la 800 de euro? Uh, am mare emoții Nu știu ce să vă spun mm. Ei, uite, colegii, colegii te încurajează eu Colegii spun să merg mai departe Da. Feelingul tău să te oprești Eu, sunt în, eu chiar zile acestea sunt în căutare de o mașină Și ar fi foarte bun și aștia 400 Ar fi mult mai bun, 1600 dar... Ai văzut? <laughs> Mai bine ții un taxi Da da, m-a spus dumneavoastră dimineața. Eu, uite, frate, cine a ascultat 3 ore emisia. No. Da, așa e. Așa deci, ce faci? Mă opresc aici. Da, nu cred că te oprește aici. <laughs> nu mă opresc. Nu cred că te oprește aici. Nu am curajaj. Nu ai curaj astăzi, nu? Nu. No. Bine, îmi pare tare rău. Întrebarea a trei era foarte simplă. De altfel. Pot să răspund. La la fără fără la da, da, așa, po acum poți să puni întrebarea Da, poți să pun în întrebarea, fiind... da. Bravo, te felicităm, ai 400 de euro <fie> Sunt banii tăi mulțumesc, mulțumesc. Felicitări fă un merci, selfie împreună cu colegii tăi, cei patru colegi Care te-au încurajat wow. să mergi mai departe dă -ne și nouă fotografia Pe wow. deșteptarea Europa -FM Și Am spune uite, în 8 secunde Dacă știi Care este denumirea științifică A sulfurii naturale de zinc ce ai făcut, mă? Ce ai făcut, te Ia la pișta, mă. <gătări> mișto, mă! e stii? asta, mă? Tu te -mă de aici. Mă? Nu e, mă, asta întrebarea, Nu are cum, nu e zisă întrebare. Eu n-am văzut întrebările azi. Sulfura de zinc, ce ai făcut, mă? Cum, nu știai? No. Ce, mă, aici, cu sulfura ta cu totul? Deci <gătări> vrei să păie întrebarea, ai că-s pun întrebarea. Se numește blendă. Ce ai făcut, mă? Blenda aia din televiziune, mă? Da. Deci, deci, uite că te-ai oprit bine, n-ai fi răspuns. lende. <laughs> oh, vreau că bine. nu vreau să spun întrebarea asta. <laughs> bine, bine hai să spun pe bune întrebarea. Pe bune întrebarea. Tăi bune, tăi bune, vreau să știu dacă l-am încurajat bine să să preaască sau Nu l ai încurajat ca ai. Fi... Ia, ia, ia. Toată lumea ar fi știut răspunsul. La întrebarea, întrebarea serioasă. În ce oraș din România se află podul minciunilor? În Sibiu. Ai zis. Asta era întrebarea. Ai Sulfura de zinc. <laughs> da, era capcană. nu nimic, 400 de euro, bravo! Mulțumesc Tot mult! Bravo, Ionuț! Tot Ionuț. e ne luat banii în această dimineață Cam puțin bani. Eu speram să dăm mai mulți. Dar acum, având în vedere că restul au rămas la noi, poate dăm cu altă ocazie. Bine, cam acestea da. au fost pentru astăzi. Ne mai rămân 5, 4 minute până la ora 10. Motanz Delia, aveți ultimul cuvânt. Încep tu. Termin. Eu... <laughs> Are emoții, ai, emo ai, ai emoții mari, da. Dar din cauza, cauza radio sau Deliei. A mea? a reușit, reușit o piesă no. cu Delia? Adică, a, în sfârșit s-a roșit! <laughs> să vii așa în România, să lansezi o piesă bună și după aia să mai lansezi încă una cu Delia nu-i puțin lucru. E, da, nu, nu Faceți mai rău. Da, nu adică one, eu, eu de 20 de ani Mă chinui să lansez o piesă cu Delia Și n-am <laughs> Soarta da, Îmi pare rău Soarta Vă <laughs> da, da, mulțumim da. foarte mult Uite, ce, ce timbru calm și cald Ai. De om matur Se trage de la cămașă okay. De ce am cu ce mă brac pe viitor Că mă influențează starea de spirit Ai fost foarte bine astăzi Da, am fost cu minte Da Acum am stricat cu pălăria trase, cu căștile trase peste pălărie, nu o puteți vedea pe Facebook, Europa FM. Delia, mult succes! Nu weekend ai trei super spectacole. Doamne, ajută! Da, o să fie bine, gândesc pozitiv, o să fie fantastic! să că va Abia așteptăm să te vedem, venim acolo, să te susținem. Vă puptare. Noua mai bine. Te pupăm la Mulțumim. revedere. Toate bine. Receptarea cam atât pentru astăzi. Ne auzim dimineață. Urmează Ciprian Dinu și Europa Express. Receptarea cu Vlad Petrenu și George Zafiu la Europa FM.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 Cum spui stil, design și tehnologie într-un singur cuvânt? Spui INDESIT! La EMAG ai până la 25% de reducere la electrocasnicile INDESIT! Comanda cum de pe EMAG, mașină de spălatru slim, INDESIT 1000 rotații pe minut, 5 kg e clasa A+, la doar 749 de lei! EMAG, online, va fi mereu simplu!